1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itt szeretném elmondani, hogy november 19-én hétfőn este fél nyolc órától nagyon messzire jött ember lesz. Az akvárium klub volt lokájában, bakáccsal, Filipovval, önökkel, és hát annak függvényében, hogy a jövő heti operációm hogyan alakul a sarkammal velem. Én azt tervezem, hogy ide legkésőbb csütörtökön, a tévébe pénteken megtérek. A hétfőkett szerdáról fogalmam nincs, a hétfő az esélytelen, a kedd is, a szerda az, az határeset, de nem tudom. Ma a 2018. november 9-e péntek van és 4 perc elmulott 7 óra, ugyanolyan idő van, mint tegnap, csak minden nap egy-egy fokkal kevesebb reggel, mint előző nap volt, most talán hét fok volt, vagy hat, de ennek van a triplája is napközben, fura, de hozzá lehet szokni. <Szorítan> Ez a kefeje, hogy minden, amit az tudni kell, vagy érdemes ha hallgatók is a hallgatók és fiala János műsorának, az a rövid periódus, amikor be tudnak telefonálni, mert aztán Filipov Gáborral, Tiborral, Karácsony Gergelyel, Vácskai Jánossal és Ugi Attilával beszélgetek, utána pedig haza kell, hogy húzzak, mert fel kell készülnöm és át kell öltöznöm a Civil A Pályán sorom következő adásához. Hétfőn, kedden, szerdán, hogy a rádió milyen ismétlést ad közre itt a civil rádió valamennyi hullámhosszán azt hétfőn, kedden, illetve szerdán tapasztalni fogják. Ne felejtsék, 19-én nagyon messzire jött ember van, ahova akkor is menjenek el, ha én nem leszek ott. A Bakács és a Filipov helyettesíteni nem tudnak, de ki tudnak magukért tenni annyira, hogy olyan nagyon nagy hiányérzetük ne legyen. <Szorítás> 0614890999 1 4 egy. Figyelek, ha van mire, nem sok időnk van. Jó reggelt. Jó Nagyon-nagyon rossz költő vagyok, viszont szeretnék szavalni. Hát ha ma reggel ezt szeretnél, akkor tessék. Mozaik jó. A KGB a Kabai Gábor Buda. A CIA a mi. Mi marad nektek? Nemzetközi eukarisztikus kongresszus, megtek? További szép napot, fiatal úr! Viszont! 0614890999, valamint egy figyelek, ha van mire! van még nagyjából 6 percünk. November 19-én nagyon messziről jött ember az Aquarium Klub bolt lokáljában. hogy a szavalon kívül senkinek semmilyen mondandója nincs. 06148909999 valamint 0636771161 ma 2018. november 9-én pénteken 7 rövidesen 8 perccel reggel 7 óra után minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás. Hétfőn kedden biztos nem, Szerdán pedig valószínűtlen, de nem kizárt, hogy legyen élőre bonyolítások egy fejlencsi csütörtökre igyekszem idejönni, majd meglátjuk, hogyan sikerül. Mindez egy megismételt sarokoperáció következtében alakul így. Hétfőn én pedig nagyon messze ember az akvárium volt lokájába. Menjenek el, ha ott vagyok, ha nem. Jó Jó én csak azt szeretném, a hogy melyik jó koncert? Yes, make you make this <laughs> Van egy pár helyszín, ez egy 1993-as lemezés. A legkülönbözőbb helyeken rögzítették, Michiganben, de leginkább Michigan 93 93. Ha nem telefonálnak, akkor nem várom ki a végét és kapcsolom a filipogat. 06148909999 és 0636771161 először. 06148909999 és 0636771161 másodszor. 06 hat egy senki többet Tegnap egyébként azért végződött kurtán furcsán a beszélgetésünk, mert telefonált a lányom, úgyhogy utólag is elnézés csak aztán már nem akartam fontoskodni. Neked időnként olyan a hangod, vagy mint Maxner Mihály a zeneakadémián nem sokkal az előadás előtt, vagy mintha operálnál, és akkor az ember operáció közben az ember mégsem zavarhatja a sepészt. Az én operációm közben nyugodtan lehet zavarni. Érted, de a hangod, a hangod az olyan, hogy vannak emberek, akik olyan módon szólnak bele a telefonba, különösen, hogyha egyébként attól függetlenül tehát a függetlenül is van, resvetjük, és te azok közé tartozol, nincsenek sokan, de azok közé tartozol, és akkor az ember úgy megriad, megretten, hogy csak itt nem zavarhatja valami de fontos talán dolgokat. Egészen nyugodtan lehet zavarni. Én általában a nap 15-18 óráját munkával töltöm, és ilyenkor el vagyok merülve valamiben, és abból ki kell rökkenni, ezt szerintem mindenki ismeri ezt a problémát. Tegnap készülvén az együttműködésre itt ezzel a budapesti konglomerációval, amely itt majd 17-én megalakul, és lesz egy röpke együttműködés, aztán meglátjuk, hogy lesz a -e folytatása. Szóba került az, hogy a kéfejöncsinák milyen sajtó megjelenése van, és anélkül, hogy titkokat akarnék veled megfejteni úgyse sikerülne. Ma lesz egy megbeszélés, mindegy, hogy hol TAU ügyben, amiről nálam és csak nálam egyedül kedden beszélt El Simón László, és sehol máshol a sajtóban, sehol nem jelent meg. Én azt mondtam az illetőnek, akivel tegnap beszéltem, hogy a sajtó ez ügyben teljesen kiszámíthatatlan. Én semmit nem tudok elkövetni annak érdekében, hogy valami bekerüljön a véráramba, ahogy az ellenkezőjét se tudom meggátolni. Te érted azt, hogy miből lesz hír és miből, nemiközben, ha tetszik, ez egy exkluzív információ volt, ha tetszik, egy kikotyogás volt, ha tetszik, nevezhetjük bárminek. Ennek nyilvánvalóan van valamiféle mechanizmusa minden országban más és más. Ugye Gólyász Gergely azt mondta, hogy könnyű addig velem beszélgetnem, míg én a második nyilvánossághoz tartozom, de hogy ez minek függvényében alakul, te azt érted? Um, azt hiszem, hogy igen, tehát van valamennyi rállátásom. Én is dolgoztunk videós a sajtóban. Ennek van egy, három tényezőjevel egyrészt az esetlegesség, kihallgatja a műsorzat éppen azok az, a mainstream sajtóból. Másrészt a botrányérték, nyilván, ha van valami nagy összeveszősnek botrányos jelentés, azt imádják. A harmadik, az kicsit kapcsolódik ahhoz, amit mondtál, hogy te nem tudod befolyásolni. Én azt látom, hogy nagyon sok sajtómunkás tudatosan próbálja befolyásolni ezt a folyamatot, hogy egyszerűen elküldi érdekesebb beszélgetéseit, vagy interjúit más sajtóorgánok munkatársainak. Az egy más kérdés, hogy ezt ki akarja, és ki nem akarja csinálni, de ezzel nem szoktál élni, de vannak olyanok, akik így, így tudnak kérdően a saját munkájukból. Azt kérdezem tőled, Tegnap arról beszélgettünk, hogy milyen interjú folyt Kovács Andrea és a CEU rektor helyettesek között, hogy Ugye nagyon sok szó esik a fake newsról, és mi külön beszélgettünk arról, hogy annak is külön tudománya van, hogy az ember hogyan tudja azt a rengeteg információt befogadni, amely mennyiségileg mindenféleképpen több, mint ami korábban ért, egy minőségileg is több ebben nem vagyok biztos. A kérdés az, hogy az, hogy ez milyen talajra hull, magyarul, hogy ez mikor jött létre, az a technológia fejlődésén kívül vajon mással magyarázható-e, mert valami lelkeményen az súgja, hogy igen? Én ezzel ráosan gondolkodom, szerintem a legfontosabb tényezője a technológiai fejlődés mellett, illetve ezzel összefüggő része az az, hogy az információk száma az elképesztő módon megnőtt. Tehát, hogyha valaki követni akarja a fontosabb eseményeket a közöletben, annak elképesztő mennyiségű szöveget kell Hangban és betűben fogyasztania, amelynek a feldolgozása azért igényel a bizonyos háttérküvés, és egyszerűen mennyiségileg ez annyira Oké, okay, Ez volt a második, amit mondtam, de nincs harmadik tényező? A harmadik gondolsz? és negyedik. Hát az, van, az hogy van-e van -e valamiféle állaga, állapota a társadalomnak, amely Jett, akkor kapott el ez a jelenség, amikor egyébként fogékonyabbnak mutatkozott rá, mint egyébként máskor lett volna, hiszen elvileg az információ bőségben el lehetne várni azt, hogy az emberek ki tudják vagy ki akarják szűrni e, a spameket. E, de úgy tűnik, hogy az erre való igény meglehetősen változatos. Hát valószínűleg azért, mert az érzfogyasztásnak van egy olyan egyéni pszichológiai mozzanata, hogy az ember általában az előzetes véleményének a megerősítését várja el. Tehát, hogyha kap egy olyan impulzust, amely alátámasztja, amit, amit ő előzőleg gondolt, akkor azt, azt nem annyira ellenőrző, mint inkább mankóként vagy segédpanelként használja, ahhoz, hogy igazolja a saját véleményét. Tehát erre biztos, hogy nagyobb igény van, mint arra, hogy korrekt tájékoztatásban részesüljenek a polgárok. Ez mind a két oldalra. Jellemző, tehát ha itthon is a fideszes és nem fideszes oldala, ugyanúgy jellemző. Kicsit úgy tűnik, mintha a korrekt tájékoztatásnak bealkonyulna, miközben ez így ebben a formában biztos, hogy nem igaz. Mm. Én ezt annyiban árnyalán szerintem ez, ez egy nagyon-nagyon, tehát egy túl, túlzottan pessimista értékelés. Én azt mondanám, hogy, hogy, hogy a, a, a hírek és vélemények piacán visszaszorulóban van, visszaszorul, de mindig lesz egy olyan réteg, szerintem, a nyilvánosságnak, amelyik igényelni fogja a korrekt tájékoztatást, ez, ez egy ilyen nem mainstream vagy, vagy cít felett lesz. Ugye akkor ez egy kérdés, hogy arról van-e szó, hogy régen nem volt igény az ilyenfajta pártos hogy arról van szó, hogy a de Nem csak erről van szó, köpen... hát azért az, hogy a demokráciának, bár ezt nem így fogalmaztad, és szerintem, amit mondok, az félig igaz, félig hihesség, legyen egy élcsapata, amelyik jól tájkozott, és a zöm pedig nem, azért az nem egy normális jelenség. Miközben korábban is így volt, de hogyha ez itt most élesebben elválna. Nem, én annyiban nem értek vele egyet, hogy, hogy itt arról van szó, hogy a tömegeknek a részvétele az egyre intenzívebbé vált, főleg egyébként az informatikai a párhuzamosan, tehát ennek nagy szakilagolomban van a 2000-es évek elejéről, hogy az, hogy ennyire felgyorsult az információállalás, és ennyire köznyelvivé vált, az bevonja a nem annyira száját. Oké, rendben van, közérebben. ezt is értem, de... Bocsánat, a... Mások, mások a hírfogyasztási szokásaik és az igényeik, mint a okay, korábbi Oké, ezt értem, ]nek. de akkor ehhez nem tudott alkalmazkodni a tömegtájékoztatás. Abszolút nem, abszolút nem, és ez uh, például az egyesült államokban ugye a szabadszói nem tudom, én, mintaképének tekintett országban is egy amerikai, valami kihívás. Oké, okay, okay, egy okay, ezt, hogy kihívás, de minek következtében, következtében, következtében tudná felvenni azt a kesztyűt, amit között ő dobott oda, hiszen hamarabb kezdődött az ő tájékoztatása, semmit, hogy ilyen tájkozottak vagy félig tájékozottak, de nagyon aktívak lettek volna az emberek. Én még azt sem mondom, hogy mitől áll helyre az egyensúly, mert lehet, hogy az előző helyzetet se kint egyensúlyi helyzetnek vagy balanszhoz hasonlító szituációnak nevezni, de, de. Ugye, ha én azt mondom, hogy optimalizálódik, az azért egy rossz szöveg, mert valaki azt mondja, hogy most normális a helyzet, fiala, miért akarsz te optimalizálni, de valójában nem beszélsz másról, mint hogy megint az érvényesüljen, amit te gondolsz a világról. Nekem ezzel kapcsolatban az a mániám, hogyha az orvostudományt vagy az asztalosságot egy szaktudást igénylő munkának tekintjük, akkor szerintem a demokratikus részvétel is igényel bizonyos készségeket, az oktatásnak nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kellene fektetni a tudatos hírfogyasztásra. szerintem ez el fog jönni? A, a, a töm, ennek, a, ennek a területnek az asztalossága valaha be fog következni? Vannak, vannak ilyen irányú gondolkodások abszolút mértékben. Van egy másik fajta törekvés, most több olyan internetes oldal létrejött, amely direkt kifejezetten az áhíreknek a levetkezésére, száfolatára épít, de ugye ez megint csak növeli a beszállítást. Hát elő van szó. szó. Ugye a, a kettőnk beszélgetése valójában ugye arról szól, hogy nem jó szöveg, de mégis az ember ilyen, ilyen, ilyen, ilyen hangzatos címmel él, hogy mintha süketek párbeszédne folyna a CEU kapcsán, pedig akik folytatják, azok tuti nem süketek. Igen, igen, ez a, ez a és Ugye itt van a, a, a határvonal, a féki és a szakmai tájékoztatás között, tehát a újságíró hülye, vagy direkthavíni akar a... a de ez egy óriási különbség. Óriási különbség, és a, szerintem, a, én láttam ezt az interjút, amivel most beszélünk, ugye az Enyedi uh, földikovács Andrea Beszélgetős, ahol, ahol látszódott az Enyedim, aki egyébként az egyik legkiválóbb magyar akadémikus, egészen hihetetlenül jó politológus, látszott rajta, hogy ő, ő ezt a fétnyúszszerű kommunikációs, harci helyzetet, ezt, ezt ilyen idegenül tölti be, és kifejezetten zavarba jött attól, hogy látta azt, hogy ő világosan fogalmaz, intelligens emberről emberül vele szemben, aki viszont úgy tesz, mintha nem értené, és elkezd másról beszélni, amikor kiderül, hogy nincs igaza. Ezzel annak, aki a korrekt tájékoztatásra törekszik, vagy aki úgy érzi, hogy tényszerűen igaza van, és azt látja, hogy a másik ezt nem fogadja el, ezzel nehezen, nehezen tud mit kezdeni rájön. Ez már ugye, a politika. Én ezt értem, de tegnap, hat, tegnap egész egyszer olyasmit éltem át, mint a Paok Salonikki, ha így hívják videót a ahol a leghatározottabban drukkoltam a magyaroknak. Hogy jövök én ahhoz, hogy az objektív tájékoztatás részeként lévő tévéműsorban én drukkoljak valakinek, Miközben ez a drukkolás nem ugyanolyan, mint a foci meccsen, de mégis ez a legjobb kifejezés. Mert ugye azt érzem, hogy ő valaki képviseli az igazságot, van valaki, aki egy nagyon kemény ellenfél, majdnem azt mondtam, hogy nemes ellenfél, de Földi Kovács Andrea nem volt tegnap nemes ellenfél. Hogy jövök én ahhoz, hogy az igazság keresésben drukker legyek? Szerintem pont azért, mert, mert érzed azt, hogy itt nem véleményekik köztetéséről, hanem ténylegesen, ami ritkán fordul elő ez esetben, ténylegesen az igazság is az igazság van szó. Ez kicsit olyan, mint egy... De ez nem, nem olyan, mintha kihoznál nekem az ételt, és én fel akarnám olvasni, mire a pincér azt mondaná, hogy ne haragudjon, uram, ezt eddig megették, nem pedig írni akartak belőle. Ez nem tinta. Tehát mintha felszakadnának a konvenciók, de olyan mértékben, hogy az elképzelhetetlen, miközben a két ember megegyezett a leülés pillanatában, hogy ők egy interjút fognak folytatni, aztán valójában mégsem. Igen, de ez egy olyan beszélgetés volt, aminek, aminek nem konvencionális a struktúrája. Tehát kicsit olyan, mintha nyilvánosság előtt vitatnánk meg, hogy a föld gömbölye vagy lapos, és a riporter kihasználván azt, hogy a hétköznapi emberek azt látják, hogy a föld lapos, hiszen leesnénk volna, hogyha gondo lenne, ilyenfajta percepciókra hivatkozna ebben a vitában, tudván azt, hogy a többség az mellette fog állni, és tudván azt közben, hogy Jó, akkor hadd mondjak, mondjak egy egészen képtelen szituációt, ami inkább filmint mint valóság. Ha Földi Kovács Andreának bemutatták volna ezt a beszélgetést 5 évvel ezelőtt, anélkül, hogy akkor a CEU-ról bármit tudott volna, és azt, azt mondanák neki, hogy egyszer még te így fogsz beszélni valakivel, akkor létezik, hogy az illető azt mondja, hogy ez kizárt. Ezt egészen konkrétan mondhatom, hogy szerintem létezik, én őt ismerem viszonylag régről, az egyik legkiválóbban. Ja, de most azt mondtad, hogy kizárt, vagy azt mondtad, hogy nem kizárt? Mert én azt mondom, hogy, hogy egészen biztosan azt mondaná, hogy kizárt, hogy ő ezt fogja csinálni. Mit történt? Ő bekerült egy, ő bekerült egy struktúrába, uh, amelynek végerben is része volt, de régen ezt nem a fake news uh, működtette. Tehát a régi hírtévé a Fidesz kétharmad előtt, ez nem a fake newsról szólt alapvetően, hanem legfeljebb a pártos tájékoztatásról, de általában... Oké, okay, álljunk meg, itt álljunk meg, mi a különbség, Filipov, a pártos tájékoztatás és a fake között? A, a különbség az a tényekhez való viszonyban van. A politikában Pontosan ki szó... tudod fejezni, hogy mi a különbség a tényekhez való viszonyulásban? Most próbál megtenni, hogy a, a politika az általában a tényeknek az eltérő értelmezéséről szól, tehát, hogy nekem vannak bizonyos politikai értékeim, és ezek megszabják azt, hogy hogyan egy bizonyos tényeket. Ezzel szemben a fake news, aminek tegnap lehetünk szemtanúja a, a hírtérő magyar Időben, stb. az arról szól, hogy a tényekkel szemben közönyös vagyok, és igazából úgy válogatom a tényeket, vagy úgy hozom létre a tényeket, hogy ezek egy új valóságot hozzanak létre, vagy egy szolgálat, egy politikai érdeket. Ez egy nagyon-nagyon nagy különbség, hogy Megpróbálnám, és nem sikerülne. Tehát, hogy franciául se tudok beszélni, így se tudnék beszélni. Ez, ez, ez, egy, egy platformon vagyunk, tehát én kaptam el lehetőséget ilyen elvégzésére, és nem vállaltam el, jobb, és mert figyelem, nem ember. Aki erre képes, ő valójában valami olyan képesség birtokában van, amilyen képesség birtokában én nem vagyok, és ez az én esetemben inkább szegénységi bizonyítvány, függetlenül hogy a végeredménytől elhatárolnám magam. Hát morálisan ez nem szegénységi bizonyítvány, ugye az a kérdés, hogy az illető ezt tiszta teszi, magyarul azért kapni, hogy az vagy pedig azt gondolja, hogy van egy magasabb érdek, a nemzeti érdeke, vagy nem tudom, micsoda az érdeke, amely, amely felé ilyen út vezet, és akár hazugságot is lehet felhasználni azért, hogy a Jö, nagy de ez érde olyan, érde... mint hogyha egy beszélgetésben két valóság lenne. Minimum hát, kettő. Pontosan ezt is láttuk, csak az egyik, ez egy, egy konstruált valóság, a másiknak pedig van köze jó, de innentől kezdve tegyenti... lesz egy ember, aki azt mondja, hogy az én valóságom, a másik azt mondja, hogy te valo... az én valóságom, de nincs két valóság. Ezen az asztalon jelen pillanatban egy lámpa van, hát ha valaki azt mondja, hogy kettő van, az hazudik. Hát csak hogy a valóság az az, is, amit a többség elfogad, és most jelenleg úgy tűnik, hogy a CEU ügyében kreált. Felejtsük el a CEU-t. Azt kérdezem, te... t, mit valaha is helyreáll-e az, ami előtte volt, mert valami nekem azt súgja, hogy nem, áll. mitől állna helyre? Valami kataklizma kéne hozzá. Vagy nem tudom, elhűlés? Vagy az ember alkati teljes átalakulásra. Tehát, ha lennének tökéletesen informált állampolgárok, akkor meg tudnák ilyenek sose lesznek. Hát ez hát olyan, mintha hogyha kéne venni, mindenkinek kéne vennie valami gépet. Ami egyébként ezt. Agyába. Igen. igen. Vagy, vagy az agyába kéne, kéne venni. Nem kizárt, hogy ez egyszer megtörténik, nem Jó, de ugyanilyen alapon ne haragudjál, egyszer létezik az, hogy az emberek tömegesen elindulnak a piros lámpánál az Ebrán. Ö, mit az is lehet. Ö, nem, azt aktam mondani, hogy szerintem ez a, ez a jelenség, ez megszüntetetlen, mert túl nagy a politikai pékje, amivel lehet csökkenteni a káros hatását, az pontosan a kritikus média fogyasztásnak az erősegítése például a az oktatását. Ez Magyarországon egy darabig valószínűleg nem fog megtörténni, hiszen ez ellen érdekelt ebben a hatalom. De, de ezt ez, ez nem szabad elvetni mint lehetőséget, tehát hogy te meg én, visszakeressük egy hírnek a forrását, kimondta, hol mondta, pontosan mit mondott, ezt meg tudja tenni bármelyik állampolgár, hogyha szára egy 20 percet. Tehát ez erre nem egy lehetetlenség. Amíg ez nincsen, addig a hatalom ki fogja használni, hogy az emberek nem igénylik azt, hogy korrektáljuk ezt a testapjának. Valami volt a fejemben, de kiesett belőle. Szóval én azt érzékelem, hogy... hogy, hogy tehát, hogy ez így reménytelem. De nem, ez egy válsághelyzet. Nagyon sok ilyen ehhez hasonló találkozott már a történelm, ehhez fel kell zárkozni. Tehát ez, ez olyan, Jó, azt akartam tőled kérdezni, azon. hogy mi van akkor, hogyha a hatalomnak, amelyik a, ugye a fake news valaki irányítja, tehát a fake news csak hogy önmagában nem létezik, ugye? Mert a fake news önmagában olyan, mint a hazudozós ember, az két különböző dolog. A fake news ez egy tudatos dolog, és más az, amikor valaki hazudozik. A konfabulálás az már hatá határeset. Mi van akkor, hogyha az, aki egyébként a fake news irányítja, módosítani akar a fake news irányán, mert egy olyan jéghegy közelít, amit egyébként ő se akar teli betrafálni? Mi van, hogyha a földi kovács Andréának egyszer csak azt mondják, hogy módosítsa a fake news gyártást, mire azt fogja kérdezni, hogy de ez mennyiben árt az hitelesség ennek, mire azt fogja neki mondani, nem az a kérdés, André, hogy te most hiteles vagy-e vagy sem, de most nekünk nem érdekünk azt hangoztatni, amit tegnap hangoztattunk. Ez hogyan fog viszonyulni? a világ, belőtt, hogy a valóság közben nem változik úgy meg, mint hogy a fake news való viszonyul ehhez. Tehát most arról beszélünk, hogy marad a fake news csak más irányban? Tehát, igen, igen, igen. Fokos, ég, ég, hát nem 180 de, fokos. De, de, de János, vagy mi van akkor, hogy amikor a fake news a fake newsig, mint valami inga menet közben e, eléri a valóságot, majd megint kileng? János, ez, pont, ez pontosan megtörtént. Bocsát, hogy a a példáját hozom, de most néztem vissza a tavalyi éreket. Tavaly az volt a kommunikáció, hogy felesleges a hiszti a leg-CEU miatt, mert ez nem a CEU-ra vonatkozik, és lám, a megállapodás is mutatja, az akkor ugye már alakuló megállapodás tavaly ősszel, hogy a CEU meg tud felelni a jogszabályoknak. Akkor ezt el a kormány most azt illeti a kormány hogy a CEU soha nem is próbált megfelelni a magyar jogszabályoknak. Ez pontosan ez a 180 fokos kommunikációs fordulat, amit téged nem fog zavarni akkor, hogyha igazolás igazolást keresel ahhoz az előzetes vélekedéshez, hogy a CEU az különleges státusra tart igényt, és nem akar megfelelni a jogszabályoknak. Tehát ez működik, és ez, ez nem, ez, egy, nem ez, egy hipotetikus ez, állapot. Ez, ez kívánja azt, hogyha a hirtévében ben egymást követi a CEU rektor helyettese és a kormány szóvivő, hogy véletlenül se ültessék őket egymás mellé, mert azért mégiscsak egy más beszélgetés lesz, mint amikor egy riporter beszélget valakivel. Uh, lényegében igen, erről van szó. Tehát a, a kormány szó, ő pontosan tudja, hogy azudik, amire nagyobb az esély, hogy lelekeződik, hogyha ott téma lehet a De mondok egy másik, ilyen 180 fokos példát, Szóldi Kovács Andrea nagyon korrektül idézi a felsőoktatási törvény módosítását, amely arról szól, hogy felsőoktatási tevékenységet kell folytatni a ceun nak Megegyeznek az enyedivel abban, hogy jó, igen, ez megtörtént, tehát meg, meg, megfelelő. Igen, erre az enyedi azt mondja, hogy de ez a, a felsőoktatás nem igényli azt, hogy diplomát is adjanak. De ugye? ez a lényeg. A következő mondatban Földi Kovács András azt mondja, hogy ma de a jogszabályban azt szerepel, hogy anyai intézményekkel kell rendelkezni az Egyesült Államokban a ceun t ott, ott van előtte a papír, az ő maga is azt mondta, hogy csak felsőokötási tevékenységet kell folytatni, de érzékeli, hogy ez a narratív ez nem illeszkedik azzal a célral, amit ő el akar élni. Érni. Ezért feltűnés nélkül meghamisítja a törvény szövegét. Ez egy 180 fokos fordulat. De a nézőnek vagy valószínűségűen nem tűnik fel, mert ezek nüanszok, amelyeknek a megkülönböztetésre nincs felkészülve. Ezzel együtt mindig le kell ülni egy ilyen szituációban, pedig az ember azt tudhatja, hogy optimális esetben is olyan tényeket fognak vele szembe fordítani, amelyek nem igazak. Ne, nem minden esetben, tehát én például kerülöm az ilyen helyzeteket, a CEU helyettesének illetve tisztségviselőinek azért megkerülhetetlen ez a helyzet, mert nekik, mint egy konkrét érdeksérelemmel szembesülő intézmény képviselőinek el kell magyarázniuk a nyilvánosságnak a saját narratívájukat, Ettől függetlenül szerintem nem lehet nagy illúzióik a felelő, hogy a hirtévé néződnek a nagy... Jó, ugye, aki tegnap követett, követett téged a Facebookon, az láthatta, hogy milyen küzdelmet folytattál a dolgok leleplezésére, miközben az, akikkel te vitában álltál, a legváltozatosabb módon próbálták azt eliminálni, hogy te rájuk bizonyíthasd azt, amit szerettél volna. Bármikor is, is Ez az utolsó kérdés, sajnos el kell, hogy köszönjek az, mint a számháborúban, hogy valakinek leolvassák a számát, aminek következtében az illető kiáll, ez ebben a mai szisztémában előfordulhat? Nem. a gyorsan el elmagyarázzük. Szerintem pontosan értette a Magyar Idők újságírója azt, amit az Enyedi is írt a Facebookon, meg én is írtam a Facebookon, hogy nem azt a programot leplezték le, úgymond, amelyiket le kellett volna lepezni, hanem egy olyan program, aminek nincsen közel a LexCeúhoz, Viszont ennek a beismerése az egy ö, politikai háborúban egy lépés hátratétele lenne, amit nem lehet megengedni, nincsen kompromisszum, nem lehet azt mondani, hogy elnézést tévedtünk, hanem tagadni kell a tények Ez nem kicsit olyan, mint amikor az ember az álmában fut, de nem halad. De illetve olyan, amikor te, ez a, a, a immemorián kell KHG, amikor te tudás kommunikálni a konvencionális civilizációs szabályok alapján, mire a választatok látnak. mert megtehetjük. Kellemes hétvégét feleségeddel együtt, köszönöm szépen. Viszont kívánom. Szépen. Ne felejtsék, november 19-én nagyon messzire jött ember az akvárium Klub volt lakájában Filipovval, Bakáccsal, önökkel, és tényleg talán velem. Jól van, na. Adjál már vonalat. Ja, Istenem. Jó reggelt lehet! A Honol van és Tibor. Jó reggelt! Mondjon egy sikerélményt, amit elért a héten. Sír, nem tudom, de nem csak héten, <gül> nehéz a cím most hirtelen. Milyen hete volt? Jó, vagy milyen nehéz, vagy nem tudom. Ne keressen, semmilyen csapdát ne keressen, az ne, Isten áldja meg, taptam. beszélgetünk. <gül> Hát maga ne keressen én meg csak egyszer a megfelelő jelző. Én nem keresem. Hát egy gyerek vagy már állandóan. Nem. Vagy úgy van, hogy teljes mondatok születnek, tökéletes jelzőkkel és állítmányokkal és a Néha igen. De aztán eldőlnek a mondatok. Figyelek. Igen. Semmi, Csak az, hogy mihez képes sikerem, mihez nem mondok nem, nem, nem tudok sikeremről beszámolni a héten, de ez nem azt jelenti, hogy kudarcos lett volna. Ha most kéne átadni a staféta a akkor mit sajnálna a legjobban? Azt a, azokat a sokszor éppen a végtelenül fárasztó, de, de nagyon inspiratív élményeket, ami, ami egy nagyon komoly tanulási folyamatot jelentett nekem az elmúlt nagyon intenzív tanulási folyamatot jelentítek az elmúlt négy évben. Mi volt ez a tanulási folyamat? Hát ez nem tudom, ez nagyon nehéz megfogalmazni, mert olyan értelem, mert nem, olyan értelme, nem kognitív uh, dolgokról van szó, hogy nem, nem nem adatokat, vagy nem csak adatokat, nem csak egzett dolgokat tanultam meg, hanem tapasztalási folyamat talán ez így. A mm. tanulási és tapasztalási folyamat Bizonyos helyzetek, én hogy visszakedem bizonyos helyzetekben, hogy milyen bizonyos helyzetek Itt sopa... Me Meg szerette azt, amit csinál? Igen. Megszerettem, meg de sosem, sosem nem szerettem. Tehát nem volt olyan első persze kezdve, hogy, hogy tűnösebben idegenkedtem volna tőle. Én ugye erről már többször hogy engem mindig is érdekelt ez, hogy milyen ez a része a, a politikának. Kíváncsi voltam rá, és, és szerettem. Vannak negatív tapasztalataim, persze, meg van olyan rész, amire azt mondom, hogy nem csinálnám újra, de, de, de szeretem, tetszik, és szeretem. Van olyan ajtó, amin nem lehetett bemenni? Vagy van olyan ajtaja a politikának, ahova még bemenne, és ahol még nem járt? Le, le, szeretne mondjuk van. Amerikában politikai tanácsadó lenni egy fél Nem. évig? Nem. Az én, az én politikai pályámból egy ö, olyan jelentősebb pozíció maradt ki, amit, ö, amit nagyon szépnek, és nagyon jönnek tartok, ez az autónálmestesség. <hállás> és ez kimaradt? Ez kimaradt. Ez, vasár, ez kimaradt... Ö, az, az, az ön életkorában kis... azért még lehet, tehát hogy mondjam, azért az ön életkorra nem zárja ki, mi zárja ki azt, hogy polgármester legyen. Politikában sosem mondja mondjon az ember sosét, ugye sohát Én már e... azt mondom, hogy politikán kívül sem mondja soha, ne az soha. <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> Igen. De, csak hát az a város, ami, ami nem hívesen lennék a polgármester, a kiváló polgármestere van, és ráadásul nálom fiatalabb is két évvel. Úgyhogy. Tehát nagy eséllyel nem. nem. Az, az már szerintem ki fog maradni. Mikor vetődött? Egyáltalán hogy vetődött fölönben a gondolat, hogy tehát ez, ez, ez most, amikor ezt válaszolta a kérdésemre, akkor, akkor ez azt jelenti, hogy valamikor, valahonnan, valahova tartva egyszer csak azt mondta, hogy itt le lehetett volna szállni, és annak a repülőtérnek a neve polgármesterség? Hát a polgármesterség mindig benne van, ez szerintem egy, vagy az én politikai pályaválasztási lehetőségeim között a polgármesterség mindig ott volt. A, mi tudatos döntést hoztunk annak idején 2010-ben, egyrészt amikor a jelenlegi beszkrémi polgármesterrel megállapodtunk abban, hogy ő lesz a jelölt a Fidesznek, és nem én. Ugye 2010 2009 10 körül még nem volt összeférhetetlen a polgármesterség és az összegyűlési mm -hmm. képviselőség, mm -hmm. és pártárságunk közül számosan azt a megoldást választották. Hogy egyszerre voltak polgármesterek is, és országgyűlési képviselők is. Mi tudatosan kettő választottuk már akkor, és az volt a, a munkamegoztás közöttünk, hogy akkor én megyek az országos politikában, ő pedig a, a helyi politikában. Tehát akkor is megjelent ez lehetőségként. De azt megelőzően is megjelent ez lehetőségként. 2002-ben is felmerült Vesztrémben, hogy esetleg induljak én, a jobboldal polgármester jelöltjeként. Tehát ez többször meg volt, illetve most, amikor már az ember és például amikor a, a, a, ugyeén én a, a, annak idején, amikor úgymond beléptem a professzionális politikába, akkor is mindig elmondtam, hogy én emellett nem akarom a, a politika a tudományt sem elhanyagolni, sőt a politika egy, egy olyan elég, meglehetősen egyedi -egy kísérletre vállalkoztam, hogy a, a gyakorlati és az elméletet nézve próbáljak valamilyen olyan, olyan munkát folytatni, ami ezt a kettőt valamilyen kapcsolatban hozzá egymással. És amikor erről gondolkoztam, akkor is ez, ez, ez jutott eszembe, hogy gyakorlatilag az országos politika és az európai politika jelentős pozícióiban Voltam helyi politikában, nem nagyon voltam, de, de ettől még ismerem a helyi politikát, csak nem voltam ott közül. Egy kérdés felajánlott nekem a kérdésével, nem biztos, hogy pontosan meg tudom fogalmazni, de talán van kettőnk között olyan értés, hogy megérti. Ha nem, akkor megyünk tovább. Ön egyéb iránt a szó képletes értelműben, mert ez valóságosan megvalósíthatatlan, mindig tudta, hogy a tevékenységével egyébként elvileg és gyakorlatilag kiket képvisel? Szeret, szerettem tudni, tehát amikor a képviselő a politikában való ö, részvételemnek az egyik alapja, vagy a számomra magabiztosságot adó tényezője az volt, hogy én, igen, én úgy gondoltam, és a visszaigazolások azt, azt jelezték, hogy ebben igazán is volt, hogy én valakiket vagy valamit képviselek a politikában. És az, hogy közben maga a világ mennyiben változott, miközben e, a szó fizikai értelmében nem, de mentálisan igen, igen. ez önt megzabarta e Meg, ugye, a ugye, ugye, ugye, ugye, ugye, arra, arra gondolok, hogy. Ugye. Jó, a megzavarására panaszkodik, hogy. Értem. értem a kérdését, szerintem a megzavarás az számúra szem, egy, hogy mondjam, nem eredmény eredménykjelző ige, tehát amikor meg, az embert meg van zavarodva, akkor, akkor nem látja a kiutat, hanem ott benne van valamiben. Ilyen értelemben talán nem, én mindig véltem látni kiutat, de amit kérdez, az, az egyik legfontosabb kérdés szerintem ma a politikában, hogy amit látunk, amit változik körülöttünk, ez egy, egy logikájában is más uh -huh. világ akkor, azért van közöttünk össze, vagy van, van megértés. De ez egy, ez egy nagyon fontos kérdés. Nagyon minden nap nagyon sokszor gondolkozom ezzel. Ugye erre, erre szoktam, ugye talán, már, igen? talán már a beszélgetésünk során is mondtam azt, hogy, hogy a iskolában megtanuljuk, hogy a római irodalom 476, ugye 476 van szűnt meg, amikor Odoaker, Germán, Uralkodó, Romulus Augustus, kiskorú római, nyugat-római császár megfosztott a trónjától. És akkor ez, engem iskoláskorom óta izgatott ez a kérdés, hogy mit jelent ez? Tehát 476 november 9-éről 10-ére 10 És akkor megszűnt a római birodalom, és november 10-én úgy fel az emberek, hogy nyilván nem vagyunk római polgárok, és nem vagyunk a nyugat-római részei, hanem mi már a középkorban élünk. Vagy ez, tehát hogy érezhető egy ilyen váltás. Lehet, hogy 200 év múlva azt fogják tanulni, ami új, hogy 2018. november 8-a-9-ére vigyázva éjszaka véget ért a második világháború utáni időszakot jellemző. Nem tudom én mi, béke, konszenzus, labellepok, la belle, ugye, ahogyan mondják, a, az első világháború előtti időszakra most. És november 9-én megkezdődött egy új, minden eddiginél, másabb, brutálisabb kérdezőre. Ugye a helyzet ennél némileg cifrább is tud lenni, mert hogy ez síkon is megvalósulhat párhuzamosan. Igen. És nekem az jut az eszembe, és nem viszem aktuál politikai térfére, attól, hogy magában a kérdésben ott van az aktuál politika, hogy a szó fizikai értelmében nem, de mentális értelmében amikor hazajön, ha hazajön, miközben rendszeresen hazajön, de ha netán nem folytatódna ez a munkája, akkor egy olyan Fideszhez térne vissza, de ugyanezt lehet, hogy az új hely is elmondhatná, de most nem az új helyével beszélgetek, amelyik lényegi elemeit tekintve sok szempontból olyan, és sok szempontból nem olyan, mint amit elhagyott. Tehát, tehát nem egyszerűen arról van szó, mint hogy amikor egy utazó visszatér, és, és közben az, tehát nem egyszer arról van szó, hogy mindenki idősebb lett, hanem van valami olyan elem, amit azért nem tudok megmondani önnek, mert péntek van, és péntekre mindig kurvára elfáradok, de valamit talán mégis ki tudok fejezni, ami érthető. Igen. Értem, és, és valóban van ilyen valóban van ilyen élményem. A kérdés az, amit, amit, hogy az, amit fogalmazott, hogy bizonyos értelemben ugyanolyan, és bizonyos más, mint, a, mint amit 14 őszén uh -huh. ott hagytam, vagy 14 dalán őszén. A, ehhez hozzátartozik az is, hogy részben szerkezetileg ugyanolyan, illetve a nekem mutatott arca, mert mert egy kicsit olyan, mint az érettségi találkozó. Tudja, hogy az ember, hogyha elmegy az érettségi találkozóra, akkor mindenki egy kicsit megint 17-18 éves lesz. A, uh -huh. a személyközi viszonyok ugyanúkká uh -huh. válnak, nem? Igen. És, és egy kicsit ez azt hiszem ilyen, hogy amikor én találkozom az én fideses pártársaimmal, akkor azok az emberek, akik, akik egyébként olvasok olyanokat is, hogy már teljesen másokat mondanak, amikor velem beszélnek, akkor olyanokat mondanak, mint amiket annak idején mondtak. Tehát nem tudom, hogy nincs-e benne ez az osztálytalálkozó effektus. Érti? Értem, erre most nem tudok mit mondani. Ami, ami azt Egyébként az az ebben az azt is benne van, lehet... hogy nem járok osztálytalálkozókra. Hát <gül> akkor nincsen van, A... van, valamikor eljártam, aztán egyszer csak abba adtam. Értem. Tehát ebben lehet valami olyan kulturális szituativitás, fogalmazunk így, hogy hogy miközben persze, tehát hogy a változás nem egyik, akkor a másikra történik már. Tehát konkrétan ugye most 2018. november 9-e van, ami közelít az első világháború lezáró ünökségekhez és az aláíráshoz. Valóban az első világháborút formálisan lezárta azt, hogy aláírták a különböző fejleszüneti megállapodásokat. De az első világháború családra vetített, gazdaságra vetített, politikára vetett következményeit nem zárta le 1918 november 11-re 11 óra 11 perc. Nem, ez fel sem ezek a változások is valószínűleg így lehetnek, hogy vannak olyan dolgok a politikában, és ez az, ami nagyon érdekes számomra, hogy miközben érezhetően változik a világ, az európai parlamenti választások ebből a szempontból, lesznek szerintem nagyon fontosak majd májusban, hogy ott kapunk egy olyan fényképet Európáról, vagy az Európai Unióról, ami megmutatja... Azt, Jó, hogy akkor látom, maradj, a maradjunk itt. Én Magyarországból tudok kiindulni, mert nem ismerem a belga helyzetet. Én azt látom, hogy aki itthon, és ebben a persze a kockázata benne van, hogy aki itthon el fog menni szavazni, ki tudja hány százalék, mert olyan nagyon nagy érdeklődés nem szokott lenni, de lehetséges, hogy most nagyobb lesz az, az átlagosnál. Az egy nagyon furcsa belpolitikai vonzatát fogja megszavazni az Európai Uniónak, miközben én az eddigi beszélgetéseimből azt vettem ki, hogy önnek ez nincs ellenére, de jobban örülne, ha nagyobb mértékben befolyásolná a szavazókat, hogy mit gondolnak Európáról. Egészen pontosan, én azt, az az én tippem a jövő májusra, hogy a választokat jobban fogja motiválni az eddigieknél, az eddigi európai parlamenti választásoknál, jobban fogja motiválni, amit gondolnak Európáról. Mert van most már egy olyan téma, ez a migráció témája, amely magában sűríti, kézzelfoghatóan és átélhetően magában sűríti minden aspektusát, annak a nagy kérdésnek, hogy milyen Európát, milyen európai úgy de az ebben óriási fokozati különbségek vannak, mert ha Magyarországról indul ki, és azért ezt érzékelem, Magyarországról, ha indul ki, akkor extrém esetben azt is el lehet képzelni, hogy valaki kimegy a vécél, és azt sugalja neki a politika, hogy erősen fogd a papírt, mert valaki kiveszi a kezedből, miközben az ember közül körülnéz, akkor azt látja, hogy nincs rajta kívül senki. De ez a politikai kampány természete. Az lehetséges, de, hogy a igen. politikai kampány ennyire sikeres legyen, ezt még én a saját életemben, de még egyszer mondom, ezt kizárólag magamra vonatkoztatom, sohasem volt. Én emlékszem rá. 1900, ö, bocsánat, 2001 karácsonyán, amikor a, a Magyar Szocialista Párt tartott egy drámai hangú sajtótájékoztatót, az Orbán faktum nem kevesebb, mint 23 millió román munkavállalót, szabadít Magyarországra, és el fogják venni a magyaroktól a munkát, az ugyanilyen nem ugyanilyen, nem tudom, hogy ilyen így mérni, ugyanilyen. Nem hatásület. volt. De nagyon hatásos, a nagy, hatásos. nagy Nagyon jól beszél, de az, az egy egyszeri dolog volt, ez pedig itt egy, egy, egy folyamatnak a nem mondom, hogy betetőzésen, mert szerintem még a betetőzés előtt mess messze, messze állunk, és vitatkozva némileg önnel, én azt látom, hogy a magyar szavazó úgy fog szavazni, mint hogyha Európa-Magyarország lenne, teh a magyar szavazó azt szeretné, nem, hogy Erdély csatolják vissza, hanem, hogy egész Európa magyar lenne, és akkor nem lennének ilyen problémáink, mert a magyar miniszterelnöke alapvetően meg vannak elégedve, vagy nagyon sokan meg vannak elégedve, és akkor ez az egész áldatlan helyzet, amivel kapcsolatban itt a legellentmondásosabb hírek vannak nap, minap megszűnhetne. Legyen, legyen Brüsszel a főváros, vagy legyen Európának két főváros, az egyik, az Brüsszel lesz, a másik Budapest. Ez így van, de egy Macron hívő francia szavazó is úgy fog szavazni, hogy bárcsak egész Európa a lenne, és Macron irányíthatná. De hát ez, ez a dolog természetéből adódik, de ez, tehát ez akkor is, szerintem más le... Ugye eddig az európai parlamenti választások, az úgy volt a szakiradalom, másodrangú nemzeti választások, azért, azért nemzeti választások, mert alapvetően nemzeti tematika mentén, Szavaztak az emberek, tehát nem európai kérdésekről folyt a vita, hanem a kormány jól végzi a munkáját, vagy nem, csak éppen egy európai parlamentet választottak, másrészt pedig azért másodrangú, mert nem vezetett semmilyen a választási eredmény, nem vezetett semmilyen következményre a végrehajtó hatalommal... Jó, jó de, de most egy ugyanitt maradva, de egy kicsit változtatva rajta, talán érthető. Itt van előttem a Euronews-nak a szövege helsinki és ebben egy szerepel szerepe egy olyan mondat. A legnagyobb európai politika érő elfogadott egy határozatot, amelyben az alapvető értékek védelmét kérik az Európai Unióban, amely egyszerre érthető, egyszerre pedig egy ilyen teljesen semmit mondó mondat. Nekem van egy olyan érzésem, de ez a leghatározottabban mondom, hogy érzés, hiszen ezzel kapcsolatosan személyes tapasztalatom nincs, a beszélgetések ehhez kevesek. Hogy létrejön, és ön ebben szenved, és ezt teljesen pozitív értelemben mondom, tehát nem szenved, de, de, de, de mégis nagyon sokak számára Magyarországra nézve, tehát van egy olyan európai sága, amely létrejön abban a közegben, amelyben ön van, miközben nem a magyar partikularizmus, és nem a magyar puszta, de mégis az ember leginkább így tudja ezt megfogalmazni, miközben mindjárt félreérthető lesz, és mindjárt vádolható, elvitatja öntől az európaiságát, mert azt mondja, hogy itt akkor egy olyan hierarchia jön létre, mintha ön több lenne, mint az európai puszta, vagy a magyar puszta. Ugye azt érzékelem, mintha önmagából abból adódóan, hogy valaki uniós munka lesz. legyen az képviselő, vagy dolgozzon az aparátusban, létrehoz egy olyan lelki állapotot, és ez az én szememben pozitív, mások szemében nem feltétlenül, amely megkülönbözteti az egyes országok állampolgáraitól, a franciától épp úgy, mint a magyartól, és ez a távolság érdekes módon, mintha nőne, és egyebek közt az ön agodalma, vagy az, hogy mi, mi fog bekövetkezni a jövőben, az, az annak a leképeződése, hogy vajon, Ettől meg akarják-e fosztani az uniót, annak képviselőjét és az ott dolgozókat, azok, akik majd szavaznak a jövőjéről? Kicsit bonyolult mondat volt, de szerintem érthető. Én azt hiszem érthető, de ez, ez más politikai pozíciókat szemben is így van. Majd amikor a miniszterelnök helyettes volt, akkor nem, nem, nem szenvedett ilyenben. Tehát az, de, az... De, de, de, de, de én nagyon-nagyon kifejezetten nagy hangsúlyt. Feltettem arra, hogy hetente legalább egy napot a választókerületemben töltsek. annak ellenére, hogy meglegesen szúfolt. Azt én értem, napot. hogy önben volt ilyen igyekezett, de ezzel együtt ma azt mondják, hogy ami ott van, az annyira más, mint ami itt, hogy ahhoz egy nap kevés, hogy visszajöjjön. Uh, lehet, de, de ez, ez, ez lehet, hogy így van. Mint hogyha ez, a Brüsterizmus az egy ilyen ferdült tudati állapot lenne. Az egy pszichedelikus dolog lenne, amit ami, ami, ami, amitől meg kéne őket fosztani, mert, mert olyan, olyan, olyan ál, tehát álomba ringatják magukat, miközben a valóság nem ez. Igen, ebben, ebben teljesen igaza van. Tehát ez, ez tény, hogy így van, hogy vannak emberek, akik azt hiszik, hogy én attól egyáltalán nem vagyok tisztában a magyar valóságát. De szerintem ez egy nekem, tehát ahogyan egy politikusnak alapvető feladata az, hogy érthetően beszéljen, ne csak az, hogy jó gondolatai legyenek, hanem ezt a választópolgárok meg is értsék, amit ő akar. Ugyanígy a politikusnak a feladata az, hogy hogy ezt van hogyan kezelje ezt a problémát. Tehát, Jö, ez nem az... egy könnyű dolog, mert ugye ez egy aklimatizálódás, mert ugye amiről ön elbeszélgettem, amikor frakcióvezető volt, vagy miniszter volt, vagy miniszterelnök olyan egy olyanfajta akklimatizálódás, mint ami egyébként Brüsszelből ide, vagy bármelyik más tagország, tehát amit elmond, hogy ez nem egy magyar Igen. jelenség, ilyennel nem kellett szembenéznie péntekenként. Ez, ez, ez abszolút így van, mivel mindenki tud. Igen. Mert ez egy, egy másik közeg egy nagyon bonyolult és egy másik logikai közeg, politikai közegben Jó, politikai de a mai, a mai magyar valóság, is ki tudja, hogy a francia, nem értek hozzá, elvitatja öntől azt a jogot, hogy hogy létezhet önnek egy ilyen másfajta tudata egyáltalán. Hiszen önnek egyfolytában ugyanolyan tudattal kéne rendelkeznie, mint ahonnan elindult. Igen, de igen, ez a mi helyzetünk már azért hát a, a biztos az ilyen kenta úr, ugye, mert mert hogy nem lehet, nem lehet egyszerűen nemzeti érdeklépviselő, tehát én az Európai Bizottságban nem lehetek szintlán Magyarország képviselője. Jó, de a kentaur és a tudathasodásos ez két különböző dolog. Én nem mondom, hogy tudathasodásos, de néha határán kell, hogy legyen. Hát igen. ez később. Nem tudom, hogy milyen a belső mentális. Ha, jaj, ebben igaza van, ebben egy politikai kentaurakinek akinek tudathasadása van, azért ha valaki most kapcsolja be a rádiót, akkor azt kérdezi, hogy ezek mit hogy Jó, de közben ez, ez, ez maguk, magáról a hétköznapokról beszélünk, csak éppen egy képes beszédben beszélünk valamiről, mert ebben nem fogunk tudni úgy szétszakadni, mint hogy most elkezdünk beszélni konkrét ügyekről, hol ott abban ugyanezt érnénk, tettem. Igen, de szerintem ami történik, tehát hogy egy kicsit hogy igen, objektíváljuk a dolgot, ami történik, az nem más, mint hogy ma Európa kezdi páros lábbal berúgni a belpolitikák ajtaját, és, és, és abszolút kezd megjelenni a, a belpolitikai vitákban is, és a belpolitikai pályában. Jó, hadd mondjuk a, és, igen. igen. És ezt a választópolgároknak ez egy, ez egy tanulási folyamat is, azt megtanulni, hogy mostantól nem csak helyi szint van, helyi politikusok vannak, és országos politikusok vannak, hanem itt lesznek időnként úgymond európai politikusok is, és e, ezt is meg kell tanulni. Hát, osszak meg önnel egy képet, és um, a jobboldali tömegtájékoztatáshoz tartozó újságírók mondhatnék neveket, de Isten Ments, nem akarok személyeskedni, nem ez nem a lényeg, bár maga a törekvésük lényeges, elmentek Helsinki be, uh, erre találkozóra, és talán közben Brüsszelt is érintették, nem akarok hülyeséget mondani, de készítettek egy olyan selfit magukról, aminek a hátterében ott volt a Junker, és akkor abban az volt benne, hogy itt vagyunk mi, és az jászos. És ezt a képet én most úgy fordítom le önnek, mint hogyha én egyébként elmennék Szent várra, vagy nem tudom hova, és lefényképezném magamat a téli palotával, vagy az aurórával, vagy lefényképezném magamat a diadalívvel, és az egésznek van egy olyan jelentéstartománya, ami korábban nem volt. Tehát itt nem az a jelentéstartomány, hogy én fényképezkedem a navracsicsal, mint egy híres emberrel, akitől autogramot is kérhetnék, hanem valami olyan, amit most ennél sokkal jobban nem tudok elmondani, mint hogy selfie létezett korábban. Nem tudom, érti -e azt, amit mondok? Értem. Ami értem, egyébként értem. nem áll nagyon távol attól, amit ön mondott, ez a belpolitika berúgja az ajtót, de mégis valahogy más. Hát nekem az ilyen dolgoknál mindig az jut eszembe, hogy hogy azok az emberek próbálnak valamilyen Valamilyen problémát kezelni magukkal, akik ilyen, szintű, ilyen szinten fogalmaznak vagy élnek? Jó, de azt azért az egy nagyon furad dolog, amikor önt arra akarja rávenni, vagy bárkit. E, ad, a, tehát valamilyen valóság, ahonnan jött, arra akarja rávenni, hogy, hogy gondolkodjon magyarul, miközben Brüsszelben önnek nem magyarul kell gondolkodnia, hanem európaiul. És úgy tűnik, hogy európaiul gondolkodni, és magyarul gondolkodni, a sok szempontból azonos, és nagyon sok szempontból különböző, és itt aztán olyan mértékben jön létre a kentaúság, vagy a tudathasadás külös tekintettel egy olyan embernél, mint ön, akinek ezt össze kell tudni egyeztetni, nekem ilyen dolgom nincs, hogy hát nem, tehát, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy intellektuálisan ritka megtisztelő feladat az öné, de néha azt hiszem, hogy megunnám, hogyha én biztos lennék Magyarországról. De ebből a szempontból azért a magyar, amikor én még a magyar belpolitikában voltam, akkor is mindig volt egy ilyen. Jól beszél az a kérdés, jobbás. hogy ez, ez minőségileg nem más, nekem valami azt hogy más? Hát annyiban más, hogy amikor például ellenzéki frakcióvezető voltam, és voltak emberek, akik, akik azt várták tőlem, hogy én naponta mondjam el Gyurcsányra azt, hogy beteges hazudozó, miközben nem voltam hajlandó elmondani. Ezer szer kritizáltam őt nagyon kemény. Oké, okay, csak az a kérdés, de hogy ezt a részét tökéletesen, értem, de önnek ellenzékiul gondolkodni, vagy egyszerre gondolkodni magyarul, belgául, franciául, még angolul és németül, azért az más? De azt, ezt akarom mondani, ez, ez adja a különbséget, hogy akkor senki nem kérdője -e meg az, hogy én magyar politikus vagyok és fideszes politikus vagyok. Ha én most olyan véleményt mondok, ami különbözik aktuálisan mondjuk a bizonyos jobboldali véleményformálók eh, véleményétől, akkor, akkor persze azt mondják, hogy ja, persze, hát kiment Brüsszelbe, hát én most már csak. Tehát akkor megkérdőjelezik azt, hogy nem azt kérdőjelezik meg, amit én mondok, hanem azt kérdőjelezik meg, aki én vagyok. De ez egy én... döbbenetes szituáció. Ez egy olyan ez, szituáció, mert önnek politikára... azt kell mondani, hogy de, de Pistám, én ugyanaz vagyok, mint akivel te találkoztál tegnap a nagykörúton, mire azt mondja, hogy dehogy is, elhomályosította az elmédet, ha nem van. tudom csoda. És ez egy méltóságon alul, most nem az én méltóságon, az emberi méltóságon Így. Alul, de, de ez, ez sajnos ez a magyar politikai viták jelentős része úgy zajlik, hogy nem a másik... Oké, de most akkor a... kérdezném, mert az előbb utalt rá, a belga, a francia és az angol vita is ilyen? Mert én sok szempontból azt mondta, hogy nem különbözik. Igen, sok szempontból nem különbözik, de vannak, annyira alaposan nem isem ismerem nyugat-európa összes politikai kultúráját, de, de, de nyilván van egy ilyen betülete is. Nálunk szerintem nagyobb arányban, sőt most már szinte arányban a másik személyiségének a megkérdőjelezése, vagy a másik indítékának a megkérdőjelezése van, és nem pedig a, az, az érvelésének, az igazságtartamának a megkérdőjelezése. Hogy reagál ön erre? Senderi beletörlődéssel? Fogalmazunk így. Én nem tudom, én, én, én ugyanúgy én nem tudok megváltozni, ez részben a korlátját is jelenti, nyilván a politikai tehetségemnek, hogy én nem fogok tudni holnaptól más mondani, mint amit gondolok. De részben Részben ez egy előny, mert nekem nagyon sok ember azt mondja, hogy akik engem kedzelnek, hogy azért kedzelnek a politikában, mert engem hiteles embernek tartanak, is tudják, hogy tényleg azt gondolom, és az a meggyőződésem, amit mondok. Ennek meg megvan a korlátja bizonyos kommunikációs helyzetekben, én nem, ha megfeszülök, sem tudok mást mondani. Vagy, vagy akkor annyira lerírólam, hogy én valójában nem ezt gondolom, amit mondok, hogy az nullá, nullá teszi a nulla nulla létezik ilyenek. A kelet-európai és a nyugat-európai biztos a státuszkúja között hasonló különbség van, mint a. Tehát na, a, van egy ilyen törésvonal, mint amiről ön beszámol a magyarországi helyzet és a brüsszeli helyzete között, miközben nincs magyarországi helyzet és brüsszeli helyzet. A jelenlegi bizottságban nincsen még egy olyan biztos, aki, aki, aki olyan helyzetben lenne, hogy. hogy hogy fogalmazzak, hogy a saját kormánya vagy a saját közvéleménye egyrészt ne érdeklődjön a munkája iránt, másrészt pedig ne is tartsa számottevőnek, vagy említés nem értónak, amit csinál a biztos képviselőben. És ő mennyiben kivétel? Én abszolút kivétel vagyok. Tehát a magyar közvélemény semmi érdeklődés nem mutat az én munkám iránt, és nem is tartják. Említésem ért volna, hogy én itt mi csinálok. Kint. Csóhajtottam. Értesz? 8 óra 3 perc van, még ez a szerencsénk. hétve megoperálják a sarkamat, de szerintem ez már nem akadályoz engem abban, hogy pénteken itt legyek. Én, péntek, én, nem, én nem tudok pénteken, mert úgy lesz a programom, hogy akkor, akkor azt hiszem, akkor is lesz valamilyen. Tehát nem, nem vagyok elérhető, mert éppen programon, programon eszek. Akkor később. Két hét múlva igen, most válasznak. Köszönöm szépen. Viszont hálásra. Viszont, Viszont halásra. Halásra. Önök Navracsis Tibort hallották. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Bírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Manfred Weber-t a bajor keresztén-szociális unió politikusát választotta meg csütörtökön, az Európai Néppárt úgynevezett jelöltjévé, az Európai Bizottság elnöki posztjára a párcsalád Helsinki kongresszusán. Nem sokkal korábban az egyeztetésen az Európai Tanács az Európai Néppárt kongresszusán mondott erősen kritikus beszédet a magyar miniszterelnök jelenlétében. Donald Tusk az eurológus beszámolója szerint azt mondta, senkinek sincs joga ahhoz a néppártban, hogy megtagadja a liberális Demokráciát és annak értékeit. Korábban Orbán Viktor magyar miniszterelnök azt mondta ugyanitt, hogy a nemzetek nélküli Európa elvesztené identitását, elvesztené lelki és kulturális arculatát, Európa a nemzetek Európája lesz, vagy nem lesz. Mind Moszkva, mind Washington nyilvánosan megerősítette, hogy az argentinai G20 csúcson lesz kétoldalú találkozó Vladimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök között, jelentette ki Sergei Lavrov orosz külügyminiszter újságíróknak. A világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Unió tömörítő G20 csoport vezetői november 30-án és december 1-én tanácskoznak majd Buenos Airesben. Korábban felmerült, hogy Putin és Trump vasárnap az Első világháború lezárásának 100. évfordulóján Párizsban tartandó megemlékezésen egyeztetnek, de ezt lefújták. Újra kellett indítani a Nemzetközi űrállomás orosz számítógépét. Újraindítás után helyreállta az űrállomás orosz modulja. A rossz kedden jelentette be, hogy az Vezda egyik komputerénél üzemzavar lépett fel, bár hozzátették, hogy ez nem jelent veszélyt az állomás működésére. A kompjutert azért kellett újraindítani, mert csak így lehetett szavatolni a Progress Teherőrhajó novemberi üzembiztos csatlakozását, írja az MTI. A hír azért keltett a szokottnál nagyobb érdeklődést, mert október 11-én nem sokkal a felbocsátása után kényszer leszállást hajtott végre a nemzetközi űrállomásra indított Soyuz MS-10 űrhajó a fedélzetén két kozmonautával. A műsort az Ogló önkormányzat támogatja. Kicsünk! Jó reggelt lát! Tudod, ez olyan, mint amikor megkérdezik, hogy milyen óráid vannak, és akkor elmondod, hogy földrajz, kémia, fizika. Én már túl vagyok egy Filippó órán és egy Navracsics órán. Ha nem lennének ezek az órák, hiányoznának. Azt meséltem éppen a Krisztának, hogy hogy az ember időnként, most már csak azért olvas híreket, mert már megjegyezni nem tudja őket, hogy egyetlen ad, a, annak a légkörét föl tudja venni, hogy most Amerikáról van szó, és akkor nem kérdezzünk Londonról, vagy Angliáról beszélünk, és akkor nem beszélünk Washingtonról, mert egyébként maguk a hírek, azok, azok néha csak megzavarják az embert a maguk ellentmondásosságában. Milyen hetet zártál, miközben nincs még vége a hétnek? Hát ez egy speciális hét volt, mert két napot külföldön töltöttem, Jubiánában voltam egy tanulmányúton. És mit láttál a Hát nagyon szuper dolgokat, tehát Jubiánában én soha nem voltam még ott. Gyönyörű egy. Én e, még igen. Szebb és, talán. és ami a legmegdöbbentőbb volt, hogy ö, tíz nap múlva ott választás lesz, önkormányzati választás, és ö, ebben a. E, e, e, e, tehát a városban járva ennek semmi jelét nem látott, tehát mivel egész nap figyeltük, ezért találtunk egy-két plakátot, de találkoztunk a polgármesterrel, az alpolgármesterrel, a hivatal munkatársaival, akik a főleg közlekedési, meg milyen zöldügyekkel, ügyekkel, munkatársaikkal, és hát így semmi jel ennek. Találkoztunk a polgármesterrel, aki 2006 óta vezeti a várost, és hát olyan különösebben nem látszott, hogy volna a választási eredmények miatt ez az egyik része, a másik része meg hát ez egy tényleg... Um... Az egy égszer doboz, az a, Jubian, a különös tekintettel arra, hogy azért Igen. milyen érdekes lehet, én nem jártam ott 90 előtt, hogy azért annak az alapja meg volt, de azért lehet látni, hogy miből vált az hasonlót még lehet látni a Baltikumban. Igen, ugye, és ugye van abban az értelemben egy érdekes vonatkozásra, hogy ott Ljubjánában ö, gyakorlatilag tényleg autóbent a belváros. Persze nyilván ez egy sokkal kisebb város. És az adottság de ott azért, És az adottságok is mások. De hogy ö, én sétáltam azon az utcán, ahol korábban napi 60 ezer autó közlekedett, és ma csak a, a buszok, az elektromos hajtású buszok járnak. És ö, amikor elkezdték ezt a programot bevezetni, lépésről lépésre, de viszonylag ö, nagy határozottsággal, akkor a közremény többsége ellenezte ezt, ezt a lépést, és a mostani felmérések szerint 3%, százalék, tehát száz emberből három az, aki ezt a mostani állapotot nem szereti. És a, a nyomás a, arra vonatkozik a válaszolatésre, hogy tűvítsék tovább ezeket az autómentes vezeteket, amelyeket egyébként már valószínűleg nem fognak tudni, mert szakmailag már ott nem kivitelezhető, de ilyen szempontból nagyon érdekes volt. Jó, ugye itt, egész... itt most nagyon, nagyon megy ez a sétálóváros, de igen, ha, igen, belegondol... mondtam, hogy... ha belegondolsz abba, hogy ahol Budapesten sétálóváros van, az sem virágzik, én legalábbis nem látom olyan virágzónak, mint nagyon sok más helyen, ahol ilyen struktúrát hoztak létre, azért az bizonyít valamit. Tehát um, Magyarországon leginkább, is Budapesten is, tehát ha azt kérdeznék tőlem, hogy mi az, ami ami igazán virágzó, az, arra két dolgot mondanék, az egyik az, amikor a Demszki-féle bukkanók között kinő egy gyomnövény, és ugyanennek az alapján a romkocsmákat. Tehát az, ahol strukturálisan megteremtették annak az alapját, amit nem a, természet le, nem a természet szép lerombolásával, vagy a civilizáció szép lerombolásával hozott létre az idő, az, az Budapestre most hirtelen bele gondolom, hogy miben tévedek, nem jött létre. Tehát, hogyha én azt nézem, hogy az egyetemtér környéke az mennyire virágzó, akkor, akkor az nem azt tükrözi, mint amiről te beszélsz, Júbjának kapcsán. Hát te az egyetemtér, én pont ezt a példát akartam hozni, én a Rádi utcában laktam sokáig kollégistaként, és bár ott nincs, az nem autómentes, hanem egy kis a vezet, de hát azért aznak nagyon jót tett, és az egyetemtél környéke is azért... Más? De hogy annyira más. jót tette, mint amennyire nyüzsgő élet van, tehát más földrajzból most megbuktam, nem tudom milyen folyó van ott, Jubiánának a, a két partja, ahogy ott a sétáló utca van, Budapest, semmit nem tud kezdeni a Dunával, de nem most nem tud mit kezdeni, korábban sem. Hát, persze, a Dumány egy nagy folyó az De a két partjával persze. lehetne valamit kezdeni. Persze, persze. A 13. keleti oldala, ahol gyakrabban járok, az maga a hullállapot a 80-as évektől. Mostanáig talán akkor volt a legvirágzóbb, amikor, amikor ott még daruk voltak, bár akkor nagyon kicsi voltam, és nem emlékszem a pontos részletekre. Igen, hát a Pesti Rakparknak a az átlakítása kapcsán egyébként vannak uh, szép tervek, amik uh, ennek a kivitelezése nem tudom pontosan hol tart, de ott, ott voltak jó koncepciók. Hát azért ezzel együtt is persze nyilván nehezebb ezt átültetni, meg, uh, meg tényleg azért nagyon szerencsés adottságú kis város, tehát minden, mind, mindene van, minden piciben van egy kis folyó, egy kis hegy, egy kis vár, egy kis ez az, minden olyan pici, és ez igen végtelenül szerethető. Um, tehát azért ott sem volt köbevés az, hogy meddig lehet elmenni mondjuk ilyen szempontból. Elképesztően jó ki van találva a, a belső közlekedése, tehát olyan prétusz-e rendszer van a város szélén, ahol egyébként 1,20 euró az ember egy, egy egész napi parkol, plusz kap egy 90 Ö, ö, érvényes közlekedési lehetőséget oda-vissza. Jó, most nagyon igazságtalan leszek, és működés. akkor azt mondom, hogy ehhez képest a tököli utat megcsinálták, és maga a hullamerevség, hogy azt mondom neked, hogy nemrégen meghalt egy hajléktalan, már nem is annyira nemrég, hanem több hete, a mexikói út és a tököli út sarkán, vagy nem pontosan sarkán ott a, a sinek aljában, és a sátrának a maradékai még mindig ott vannak. Nekem ez Budapest. egyebek közt ide a rádióba jövet a Fejrvári út felújítása kapcsán, szembesültem azzal, hogy van valami olyan budapesti, amire, amire nem tud a pozitívumként nézni, és amit nem fogok tudni meghaladni már az életemben, és nagyon elszomorodtam. Nem arról beszélek, hogy legyen minden krómnikkel. Nem arról beszélek, hogy, hogy legyen mindenhol tisztaság, makulátlan tisztaság. Nem arról beszélek, hogy hiányzik a gazdagság. Nem erről beszélek. Most hirtelen az ellenkező is tudnám pontosan elmondani, de valamit elmondtam a tököli uttal és azzal, ahogy ott, ott maradtak ennek a hajléktalannak a holmiai, miközben a hajléktalan már odafönt. Talán már nem hajléktalan. Nem tudom, hogy a mennyekben lehet -e a hajléktalannak. Mm -hmm. És ez nem a nem. ezt nem a te kritikátként mondom, nem. de a Tököli útnak a látvány, amely nap, mint nap jut osztályrészű, elkeserítő. Igen, hát ugye a Tököli út kapcsolatban szerintem az a legfontosabb probléma, hogy, hogy ugye ott egy, egy, egy óriási buszforgalom jön be, gyakorlatilag a 15. kerületből egészen a Belvárosi és ugye ez a, ez a, ez a forgalomterhelés, ami ott a tököli úton van ebben a formában, biztosan nem tantható. Tehát vagy azt kell csinálni, az ideális opció nyilván az, hogy megépül a 4-es metro új padotáig, és a 15 kerületi nagy lakótelepek, amelyek ma Budapest egyetlen kötött pályás közlekedés nélküli lakótelepei, azok kapnak egy kötött közlekedést, és akkor a 4-es metro, legalábbis valami értelmet nyer azzal, hogy egyáltalán van, mert abban a formában, hogy most van egyébként közlekedésileg szerintem nagyon kevés a hozzáadott értéke, hiszen mert ilyen rövid alatt ö, ö, csinálni, ö, amely egyébként egy párhuzamos buszközlekedés egyébként megmaradó párhuzamos buszközlekedés együtt, hát ez, ez ilyen nem nagyon van. A másik az, hogy nyilván ez a távlatos terv, én erről azért nem adnék le. A másik, amit lehet csinálni, de az, hogy ezt a buszközlekedést ezt jobban kiszolgáló módon vezetjük. Van ez a Bus Rapid Transport nevű rendszer, amikor a buszok nem csak egy szembussában, hanem egy fizikailag megépített önálló csőben vagy pályán mennek. Nem kell kisorolniuk, nem kell az autókat kerülgetniük akkor, amikor kimennek a megállóba, és azt vissza akarnak jönni, hanem egy nyílegyenes vonalon mennek. Ez lehet az út céle, általában az út közepe szokott lenni, mert az könnyen megoldani. Ehhez hasonló dolgot ö, ö, elkezdett a főváros annak kapcsán, hogy ö, volt egy villamos térvis, is, ami, ami kudba esett, tehát hogy egy a keleti pályaudvali közlekedő villamosállatotot csináljanak, ami szerintem ugye korábban volt ott egy villamos, most nem megmészem a hanyas nevüdeát, akik régóta laknak, azok talán emlékeznek rá, de hát végül is ezt elvetették, viszont a tervezés az elindult, és ennek kapcsán néhány ilyen megállósziget e, ilyen kialakítását tervezik, többek között a, a bosnyák piac környékén is. Jó, bizony, a pár a... Pár... Ha... Igen, ha... Még egy még És még egy dolgot csak hagyd mondjak el, ez nagyon fontos, hogy, hogy, hogy, hogy viszont a tököli út a párhuzamos nagy utakon, például a Magyaródi úton meg nincsen tömegközlekedés, és ez szerintem nagyon rossz, tehát én Igen. nagyon szeretném elérni, azt, hogy, hogy a, mondjuk a Magyaródi útra áthozzuk a tököli úton menő busz közlekedésnek egy részét. Nem azt akarom, hogy. Tehát nincs, nincsenek vágyámaim. Tehát nem akarom, hogy az ülőjut ne legyen ülőjut. Nem azt akarom, hogy a nagylajos királyút ne legyen nagylajos királyút, hanem az a tárgyi környezet, amit sugal, az legyen más. De ha azt kérdezed, hogy mi bajom van vele, akkor ha ott lennénk, akkor tudnám igazán neked megmutatni. És visszatérve erre az egész sétáló izére, amely nagyon jól hangzik, de azon túlmenően egyre jobban üresedik ki, minél többször hallom, uh, Maradjunk Jubjanában. Azok az üzletek, ami ezeken a területeken vannak, azok ugyanúgy zömében majdnem mint kis ékszer dobozok, mint maga a környezet. Ha megnézed, az előbb az egyetem tér környékén, vagy a felső Petőfi Sándor, vagy a Kecskeméti utcát, vagy magát a Petőfi Sándor utcát, az a kapitalizmusnak és a szocializmusnak, miközben ezek ö, utcan ö, képként nem léteznek, egy olyan sajátságos keverékét adják, miközben a semmilyen vonatkozásban nem más, hiszen ott is szocializmus volt, és mégis most más, hogy mitől más, ne mert nem értek hozzá, vagy buta vagyok, de ez, ez, ez, egy, ez, ez, egy, ez egy lózunk. Tehát önmagában, hogy tehát az, hogy van egy tér, amivel lehet kezdeni valamit, igen, van egy tér, amivel lehet kezdeni valamit, de valójában azt kell, tehát, tehát azt kell tudni megteremteni, hogy kezdjenek ott vele valamit. Az a tér, ami létrejött a belvárosban, mint Sétáló utca, az nem virágzott úgy fel, különmileg, mint ahogy például Jubianában, Valenciában, Vilniusban létrejött. Hogy miért, nem tudom. Valószínűleg azért, mert azok kisebb városok és, és sokkal jobban betudták. De nem csak az, hát csak gondolj bele, hogy van egy világszínvonalú volt, majd jön egy nem világszínvonalú volt. Jön egy, és, és ezeknek a váltakozását nem tudod megmagyarázni, nem tudsz bemenni az egyik helyre, vagy be tudsz menni, hogy ez miért lett ilyen, és a másik miért olyan. És ez adja egyébként Budapestnek a sármiát, miközben néha az ember másokból emiatt szomorkodik. Igen. Mi ehhez szoktunk, az, az... hogy ez... Bocsánat. Mond csak. Nem. Én csak egy, egy mondatot akartam hozzátenni, hogy igazából azon, hogy Budapest más szempontból egy nagyon, te, nagyon jó adottságú város, tehát, tehát fantasztikus dolgok vannak Budapesten a mai napig, és ez, ez szerintem nehéz elvitatni. Nekem az a frusztrációm, hogy de mit történt Budapesten az elmúlt 30 évben, ami jó? Mert erre a kérdésre nem tudok válaszolni. El tudom mondani azt, hogy milyen fantasztikus a Városliget, és hogy milyen fantasztikusak a dualizmus, vagy éppen a szeceszió idejében épült épületek, uh -huh. hogy milyen csodálatosan ki találva az Andrássy út, uh -huh. és hogy micsoda dolog, én, én imádom a kisföld alatt itt, tehát az egyes metrót, mert egyszerűen olyan, olyan hangulata van, olyan büszkeséggel, tehát én, én oda mindig úgy megyek be, hogy ezt tudom, hogy ez a világ egyik első ilyen típusú, jó, de ha ha már ha Tehát, itt tartunk. Akkor de az elmúlt az... 30 évben mi történt? Ami egy marad másodt, maradjunk hát maradjunk a, a föld alattinál. Ugye van közöttünk korkülönbség, amely nem lesz kevesebb, hogy az előtt is volt, hogy azelőtt volt-e más jellegű kocsi, mint amely az én gyerekkoromban volt, erre nem tudok válaszolni. De ahogy, a, ahogy most vannak nostalgia villamosak, én értem, hogy egy sor dolgot nem érdemes megtenni, mert hogy az egyébként a technológiájából, a, a strapabíró képességéből alkalmatlan. Tehát propelleres repülőgépekkel utazni, nagyon jó pofa lehet, de nem lehet velük elmenni Amerikába. De például, küllemét tekintve, miközben a teljesítménye ugyanaz, visszaalakítani adott esetben a kisföld alattin lévő régi szerelvényeket, amelyek Körülbelül, tehát figyelj, ma anakronizmus számomra, aki öreg vagyok, az, hogy olyan villamosak vagy nem tudom minek kell mondani, közlekednek az alagútban, amelyek nem kvadrálnak ahhoz a faberakásos állomáshoz, ahol megállnak, és ahol szerencsés esetben ugyanaz a kerámia, mint ami régen volt, és ki van írva, hogy körön. Ehhez nem passzolnak ezek a szerelmények, miközben egyébként a régiek passzoltak, talán azért, mert egy időben jöttek létre, és az a kérdés, hogy olyan külsővel, de motorikusan más belsővel létre lehet-e hozni valamit, és akkor ez egy páratlan élmény lenne közlekedésileg, ez a mostani is jó, kicsit csikorog, de nem ez a dolog lényege. E, nincs ilyen elhatározás, vagy azt mondják, hogy ez most nem... Izé, nem fontos, és én tudomásul veszem. Nem tudok más tenni, csak azt mondom, hogy a külsőségeit tekintve íg és föld a szerelvény, és az a környezet, amiben megy az, az alagútól nem tudok beszélni, mert ott sötét van. Hát igen, ebben nem igazad van egyébként, ugye tervezik a kisföratban közlekedő szerelvényeknek a cseréjét, korszerűbbekre egyébként. Másodtasztal, valaki a... telefonál. Jó reggat! Jó reggelt, Horvátor Péter, egy közlekedési kérdés a polgármester úrhoz lehetne? Igen. Tegnap történt velem reggel. Jöttem az M3-as autópálya, ugye dögre be van dugulva 9 órakor, teljesen rákos egészen a városligetig. És elmentem jobbra a polgármester úrhoz, tudja, a Rákospatok felé a tengertem, ahol fordultam a Szőnyi út, ahol a Rákospatokon van egy kis híd, rajta van egy 10 méteres betontuskó amire előtte kéne, hogy behajtani tilos. ez a János pont tegnap ilyen hasonló problémákat beszélt Előtte és utána is kétirányú a forgalom. Az uglai önkormányzati rendészet e, autója kiesen en a Szőnyi után a 8 méterrel, és, és zsinorba bünteti az autókat, 30 forint a köztük engem is. Mert ugye bementünk azon a 8 méteres szakaszon, vagy 10 méteres, hogy menjünk tovább, mert elakadtunk menekülni a Nagy lajos király útja felé, vagy a mexikói út felé, mert a dugó olyan volt, hogy kb. 20-25 percig tartott volna a város Fieti. Most miért van egy polgármester, hogy kirendelik a, a, az önkmányzati rendészetet, és Kiesen büntetnek ott? Amíg én ott voltam 5 percig, 6 autót büntettek meg. És akkor egy autó elmenekült, szegény, egy, mert látta, hogy ott büntetek, akkor ott a Kies oda mondja az ő, hát ez 80 rendszer lett. Miért kellett csinálni, amikor mindenki tudja, hogy nem, nem, nem örömmel mennek az emberek el egy menekülő útra, hanem kinyúgba. És előtte-utána mindenhol két irányok voltak, csak ezen a 8 méteren nem. Hát az, azon a nyolc méteren pont azért nem kétány jó forgalom, hogy persze az nyilván nagyon jó, hogyha van egy szökőút, csak akkor ott a borzasztó terhelés lesznének kitéve azok a párodomos kis utcák. Az, hogy ott miért büntetnek és miért, hogy mondjam, ez, ennek utána nézek, erre nem tudtam, hogy ott ilyen, ilyen gyakorlat alakult ki. Hát yeah. ügy, látják, hogy marva nagy forgalom van, és direkt oda mennek, mert tudják, hogy úgyis is ide fognak jönni az a pár autó, aki el szeretne menni más. Nem, nem, nem, nem, nem azt akarják, hogy megelőzzék azt a, azt a 20 percet, de el akarnak menni a Mexikó felé, vagy a Nagy Lajos Király felé. És másfelé nem tudnak menni, csak erre, a benzinkútnál. Né, Kérem nézzem már ennek utána, hogy miért van ez, hogy ez, és tényleg nevetve büntetik az autókat. Amíg én ott voltam, 6-7 autóz büntettek meg 8 perccel a tegnap reggel 9-kor. Köszön, Péter. Uh -huh. Jó utána fogok nézni, sajnálom, hogy így jel. Mi volt a cél a látogatásnak? Hát mi tagjai vagyunk egy, egy ilyen hálózatnak, amely úgynevezett fenntartható fejlődési stratégiákat író települések. Ez a szám ez egy új uh, terminus technikus. És uh, nekünk van három projektünk is, ami arról szól, hogy hogyan tudunk, persze Budapesten a kerületek nem... Uh, a alkotnak közlekedéspolitikát, hiszen a tömegközlekedés a legfontosabb eleme, hogy egy fenntartható közlekedési egy hárosban. Elnézést, de megint telefonálnak. Jó reggelt! Uh, jó reggelt kívánok! Elnézést, hogy megszakítom de a... De ne! Kérdés, ez, ez, ez a műsor uh, alapvetően önökért van. Le. Igen. Uh, egy uh, szeptemberben én telefonáltam egy ilyen parkolási büntetés miatt, hogy nem volt a cédula... A kocsin, és akkor a 15 ezer forintori büntetésem már meg tudtak találni, akkor a polgármester úr tanácsára, mi írtunk egy levelet az uglói közbiztonsági non-profit -nek, hogy nekik van-e válaszolási kötelezettségük, mert ajánlott levélbe 9. hó 19-én föladtuk a levelet a Karácsony úr tanácsára, hát azóta a botját nem mozdították rá, tehát azt se írták, hogy elfogadják az érveinket, azt se, hogy nem, tehát nulla reakció. Ö, hát persze, hogy van, hát ö, nekik a, a minden parkolási panasz ki kell vizsgálniuk, és egyébként ki is szoktak, úgyhogy nem, nem van, hogy az a kérdés, hogy vajon valami valamiféle jelét kéne kapni a hallgatók? Hát hogy hogyne hogy hogyne, hogy mindenképpen. Hát a 9. hó 19-én elküldtük a levelet, most van 11. hó 9 plusz. és nulla reakció jött. Értem, hát ez, ez, ez abszolút megengedhetetlen, hogyha így az élő rádióm is szeretnék... Aha, nem, hát ez mindenképpen kellett volna, hogy erre reagáljanak. Szívesen utána nézek, hogyha csak nem akarom egy élő isorban különböző adatokkal. Jó, elkérem, hogy másodperc a hallgató telefonszámot is elküldön jó. neked. <coughs> Rendben van, nincs Igen, még a kocsi kocsirendszámát akarták megmondani. Köszönöm azt, nem elküldöm neked a beszélgetésünk. Mi jó? Ennek kapcsán azt kérdezem, tőled, és látod milyen jó, hogyha az embernek ilyen privát kapcsolata van a másikkal, hogy vagy legalábbis azt gondolja, hogy ahogy én téged ismerlek, maga a hivatal, maga a bürokrácia az nem lehetett neked sohasem az otthonod, tehát hogy zúgló az otthonod, de a bürokrácia nem. Hogy magával a bürokráciával, mint tényezővel mennyire tudsz együtt élni, és mennyire tanultad meg az, hogy te egy aparátusnak vagy a vezetője, de nem tudok kérdezni, mert valaki telefonál. Jó reggelt. Jó reggelt. Hello. Jó, figyelünk, mindannyian. Én azt szeretném kérdezni a polgármester úrtól, hogy a zeneiskolának a korszerűsítésével történt -e valami, a fél évvel az előtti óta. Hát mi azt vállaltuk, hogy készítünk egy tervet a korszerűsítésre. Hol vagyunk zeneiskolailag, uram, segítsöm. A zeneiskola, gondolom. Igen, igen, igen, igen. Igen, igen, igen. Szóval azt felláttuk, hogy készítünk egy, egy, egy, egy tervet, itt a tervező vilálasztás az eléggé elhúzódott, mi ezt vállaljuk, tehát mi meg fogjuk csinálni ezt a tervet, de az, hogy ehhez aztán a klik vagy az valamilyen állami forrás fog-e rendelődni, az arra én nem tudok garanciát vállalni, nyilván a zeneiskola vezetéssel fog ezért lobbizni. Onnantól kezdve, hogy ez állam főt, De a tervezés, tehát mi amit vállaltunk, azt megcsináljuk. Ja jó, mi nem fogom készíteni terve. Zene, Jó, ura, ön, aki ami... telefonált, legyen szers mondja mindenki számára, aki nem jár. Van a zeneiskola, ami a Zuglói Pártbizottság volt még a 70-es, 80-as években. Igen. Ebből csináltak egy zeneiskolát, és a zeneiskolának az műszaki adottságai hangszigetelése, hőszigetelése miatt nyitott ablaknál próbálnak szombat este 7-től 10-ig a Zuglói... Ja, ez egy másik történet, akkor igen, bocsánat, akkor ez egy másik történet. Nem miért kérdeztem. Igen? Jó, el... Na most ez zavarja ott kb. 68-as életét. Ez a Ballé utca és a koron. Hát az a, a Kolumbusz utca. Uh -huh. Ott még járatos és, is vagyok, igen. És Itt... ott gyakorlatilag nem lehet kinyitni április. -től az ablakot, amíg egy hónap szünetben nem mennek el, és ami a de én úgy iskolá... tudom, elnézést, én úgy tudom, én. ha nem rosszak az információim, hogy abban a szegény zeneiskolában nem is szabad úgy játszani, hogy kinyitják az ablakokat. De ez egy... Igen, de nem történik semmi, tehát kinyit, nem nyit, kinyitják az ablakot. Nem, nem, bocsánat, nem akkor... A zenei akkor... Iskola probléma, nem is a zeneiskola probléma, hanem az, hogy a zuglói önkormányzat által fenntartott ö, szimfonikus zenekar, felnőtt zenészei étvégén, és minden héten legalább háromszor este fél tízig próbálnak. Nyitott ablaknál. Tehát ugye azt írja valaki, aki járatos, hogy vagy megfulladnak egyébként. Igen. Hát szeretném csak mondani, hogy valóban, amikor az úr telefonált, akkor, mert én emlékeztem én másik betelefonálásra, az iskola bővítése kapcsán elmondtam azt, amit mondtam. Nem is személyesen voltam. Tudom, tudom, csak nem tudtam, hogy az iskola kapcsán mi a felvetés. A másik felvetés az volt, hogy a bővítéstől függetlenül a próbatermeknek a légkondicionálását oldjuk meg, és ezzel elérjük azt a helyzetet, hogy talán kevesebbet kell állj az egy ez az épület, ez ki Hát ez a miénk, a szónak a van az hogy mi tulajdonunk, de hát mivel iskolaépület, kezelésben van a kliknél, és akkor klik üzemeltetitek valójában. De a zene nem a zene iskoláról, nem a zenei van szó. Itt a színfózik zenekarról próbarendjéről van szó, ami az önök, az önök üzemel az önöké. Hát ez az önkormányzatnak az a szimfonikus zenekar. Semmi köze az iskolához nincs. Azonki, hogy ott próbálnak. Világos, világos. Ebben az értelemben persze neki az és értelemben nem. mondja. nem ugye... abban, hogy ne este fél tízig próbáljanak, és menjen a borzalmas, hát számomra borzalmas, mert amit én zenét szeretnék hallgatni, az egy más stílus. De nem csak én, hát ez az nem egy normális állapot, hogy nem lehet ablakot nyitni májusban, júniusban, szombat este kilenckor mert a kórus próbál, ha borzal. Na, szóval azt szeretném mondani, hogy az, az úrral úgy azt beszéltük meg, hogy készülnek műszaki tervek, meg egy költségbeszélés arra, hogy mik azok a beavatkozások, amit meg tudunk jönni azért, hogy a főharmónia meg az ott lévő embereknek az megkönnyítsük. Ezek a számítások még hozzá nem jutottak el, de én azt gondolom, hogy biztosan vagyok abban, hogy ezen dolgoznak a kollégák, és a jövő évi költségvetésben van egy iskola oktatási intézmény felújítási alapunk, ami ebben az évben is egy milliárd forint volt. Jövő évben is az lesz, és remélem, hogy ezt be tudjuk majd tenni, és akkor uh -huh. meg tudjuk ezt oldani. Bár nyilván a nem az, azokat a... Hát ott, ott a, a, arra, arra kértem a kollégáimat, hogy készítsenek műszaki terveket az ottani próbatermeknek a, a, a, a légkondicionálásával kapcsolatosan, hogy ott milyen Módon tudjuk azt elérni, hogy ott le, hogy ott lehessen zárt ablak mellett is létezni nyári időszakban, ez beszéltem meg az órámon. Igen, csak azon a nagy kérdésem ez... van még, bocsánat, hogy közben hogy addig miért nem lehet a iskola, vagy a szinfonikus zenekarnak a rendjét úgy alakítani, hogy ne, este fél 10. Nem tudom, amikor azt mondanám, hogy ha elmegyek a polgármester úr környékére, és ott szom a fiam Jazz zenekarával nyomni a zenét este tízkor, vagy kilenckor, kor akkor mi lesz a lakók reakciója? Hát azért ez nem egy állapot, hogy azért, mert majd tervet csinálunk. Hát én úgy érzem magam, mint 1973-ban a fővárosi tanácsnál. És azt mondta a pártitkár Erztárs, hogy majd a szakszereti bizonyosan megveszik, meg lesznek tervek a következő éves terve. Hát hol élünk? Hát én azt gondolom, hogy ilyenkor azonnali operatív intézkedésre van szükség, ami megoldja ennek az egésznek, addig az idegenes, a műszaki megújításig, vagy a a működés feltételeit biztosítjuk. Én úgy tudom, hogy ezek közül, az emberek közül számosan napközben tanítanak, tehát nem biztos, hogy a próba nem... Ennyi... az iskolák, az iskolák használják. Hát nem érdekli mások. Hát de akkor, akkor nem tudnak próbálni. Hát ha én dolgozom egész nap, és én este akarok izé, akármilyen zajsforrás csinálni, ami más családokat is, nem egy ember, hanem több tíz családot zavar, akkor nem tudok próbálni. Hát akkor ez a zenfónikus zenekar nem próbál. Hogy próbáljon az önkormányzatnak a esküvői termébe, a Péterváraz utcába. És ha nem alkalmas, akkor nem próbál. Hát kitér, érti? Hát ez borzasztó azért ez. Ez nem Istentől elrendelt törvény, hogy nekik ott kell próbálniuk ilyenkor. Jó, hát én ezt tudom erre mondani, hogy amit mi megbeszéltünk, az azt csináljuk. Azon operatív intézkedés az, hogy megszüntetem a főharmoniát, erre nem szántuk el magunkat. Mm -hmm. Jó. Ja. Okay. most ez nem szok tényleg mit mondani, mert abszolút egy, egy padhelyzet van. Ugye mi nem tudunk mit csinálni, mert amit tudnánk csinálni, az törvény bünteti. Innentől kezdve, tudomásul kell vennünk, hogy fontosabb a szimfonikus zenekarnak, a filharmonikusoknak a működési próbarendje, mint az ott élő családoknak az élete és nyugalma. De hát ez egy jó üzenet a jövőre nézve, tehát akkor köszönjük. helyzet az, hogy a helyzetnek az abszurditása az, az, az egy tízes skálán fokozhatatlan, de nem, tehát én nekem nem állna jól, ha bárki mellett is állás de az abszurditás az, az, az, az maximálisan jelenben. Nem kérdeztem nagyon rosszat, amikor a bürokrácia felől kérdeztelek téged, mert ez ugyan semmi köze nincs a bürokráciához, de ezek olyan kérdések, amelyekkel korábban nem kellett, hogy foglalkozzál, és ha igazán őszinte lennél, nem biztos, hogy jól állna neked. De van hálás, újabb kérdés... Nem pontosan értem, amit te ezzel mondani. Tehát, hát az, amit mondtad, mondta, hogy nem akartad, a, nem akartad a fülharmoniát megszüntetni, ez teljesen megfelelő reagálás volt. Újabb kérdés hát de most ne arra, hogy ez a fülharmoni 50 éve működik, ez de, az de, úr de... volt nálam fogadó, rá minden mindenre fórumon ezt a problémáját szóvá teszi, teljesen igaza van. Megmondom őszintén, hogy és ezt csak tényként közlöm, tehát egyáltalán semmit nem akarok ezzel állítani, de rajta kívül ezt a problémát nekem is senki nem jelent. Én ezt értem, és nem gondoltam, hogy meg kéne szüntetni a filarboniát. Ne, ne félre. Ennyire nem bolondoltam. De én azt vállaltam, azt vállaltam, hogy egyébként egy nem önkormányzati Hello. feladat, hiszen ez egy... A kis türelem uram, jelenleg a polgármester uram beszélgetünk, de adásban van, mint tapasztalat, hiszen hallja, hogy beszélgetünk. Amit vállaltam, azt tartom, és azt az, az, az, az csináljuk. Nyilván egy, egy, egy, egy, ezek egy, egy óriási légterű nagy épp, ö, ö, termek, amelyeknek a légkondicionálását megcsinálni, az nem olyan, mint beszerelni egy krímát egy napfaliba. Tehát ez... Én ezt tudnom kéne, hogy ez 5 millió forint, vagy, vagy, vagy 250 millió forint, mert, mert akkor tudjuk bevállalni azt, hogy egy, egyébként nem önkormányzati feladatot teljesítünk. Értem. Na. Már túl a fél kilencén, de a hallgató mindig elsőséget élvez. Figyelünk! Háló jó reggelt! Holos, igen! Szia! Azt szeretném megkérdezni a polgármester hogy a 14. kerető önkormányzatban hogy van az, hogy a wifi nem működik, illetve működik, ki van írva, hogy ilyetve azt mutatja a a gyenge, és annyira gyenge volt, hogy átprogramozta a telefonomat. Ez a Pétervárodi utcai önkormányzatnak a Háló? Igen? Okmányirodája. Az okmányirodája? 14. Hát kerületi óká, oda van írva, hogy gyenge, és annyira gyenge, hogy nem. Az okmányiroda, vasárnál, az, az önkormányzati épületben van ugyan, de az nem a mi ö, rodánk, az a kormányablak, hogyha jól értem, amit mondani akar. Hát, igen? Téresen hát utána izfightama... nézek, hogy ott mi van. Nem érjenek ki a 1. A, 14, de akkor a akkor... de 14. kerületben van az otmányrodal, csak nem az önkormányzat. Nem az önkormányzat Nem a, a kormány abban, de én szóvá sem ezt. Jó, nagyon szépen köszönöm. Elköszönök tőled is hogy Nálatok milyen a WIFI. Hát, szerintem én egyébként azért lepek meg a kérdés, mert én nem tudok arról, hogy nálunk az üspielszolgálaton lenne Wifi. Igyestán gyengöse tud lenni. Igen. Figyelj, tökéletesen működik, tehát végül is ugye a mi beszélgetésünk az részint magas magasröptű dolgokkal és hétköznapi dolgokkal, amelyek nem kevésbé magasröptűek, csak másféleképpen magasröptűek, mind a kettővel párhuzamosan kell foglalkozni, és hogyha a hallgatók érdeklődését ez a beszélgetés kiváltja, vagy élnek azzal a lehetőséggel, hogy veled szót váltsanak arról a kerületről, ahol te vagy a polgármester, ennél többet nem érhetünk el. Én is így gondolom. Az, hogy nem azt mondják, hogy minden szép és jó, az meg természetes, orvoshoz Vagy sem ész. telefonáljon be, persze. Orvoshoz sem ész akkor, amikor azt mondta, hogy doktor úr, kurva jól vagyok. És akkor azt mondja doktor Igen. örülök karácsony úr, mivel lehetek még a szolgálatás? azt mondod semmit adnék egy puszit, de az már félreérthető lenne. Igen. Elköszönök, köszönöm szépen. Én Szia. Szia. Karácsony hallott, Egészen elképesztő volt. De ha azt kérdezik, hogy jó vagy rossz értelemben, akkor azt tudom mondani igen, jó és rossz értelemben. A műsort az uglói kormányzat támogatta. Egy kicsit regenerálódom, elnézés, és aztán folytatjuk. Jaj, ez is megbalondult. Most ugrott egyet. Jajjáj, így legalább elmondom önöknek, hogy 19-én hétfőn nagyon messzire jött ember lesz az akváriumklub volt lokájában, Bakáccsal, Filipovval önökkel, és ha tudok, akkor elmegyek, ha nem, akkor nélkülem. 19-én hétfően este fél nyolc órakor. bárki telefonálni, bármilyen ügyben vagy felhívhatom Bácskai Jánost. Figyelek! Van helyennek a Budapest Rádiónak. És valamilyen módon, nem tudom, hogy értették-e, rá tudtam világítani erre az egész sétáló utcára. Ott van az az egyetem téridész rész. Sétáló utca. És nem hozza azt a formáját, amit a sétáló utcától egyébként, vagy a sétáló környéktől az ember. Én legalábbis elvárok. De nem azért, mert töredezett a kő. Az is hozzátartozik. Szerintem a Puzsér sose volt még annyira felfújt Luffy mond most. Csak sokan szeretik fújni. Hát annyi baj. Bárki más? 061 489 099 és 06 367 11 Szerdán valószínűleg nem lesz élőlebő nyújtások elfejlődési hétfőnkedden szinte biztosan. Jó reggat! Igen, muszáj ezt az egymondatot elmondanom, mert ugye nem leszel jövő héten, és ez, ez is egy egyhetes történet. A Molnár Zsolt azt mondta az egyenes beszédben, két hát vagy másfél heten, hogy Karácsony Gergely a szelenkával tívta magába a demokráciát. Erre de, de megszólalta a Reagan, hogy hát azért én azt nem tagolnám meg. Csak ott egy ilyen mondat. Már. Jó, Péter, de tényleg ez ilyen jelentőséggel bírhat. Tehát meghallgattam Molnár Zsoltot a bolgári gyögynél, egy mondatot nem tudnék belőle visszaidézni, se Bolgárgyönyből, se Molnár Zsoltból. Ez legalább egy visszaidézhető mondat volt, de hogy ez egyébként bármi lényegeset tartalmaz, abban nem volnék biztos. Bárki akar-e bármit mondani. Három beszélgetésen is túl vagyunk, volt már Filippov óra, volt Navracsis óra, volt Karácsony óra, és most én a Bácskai óra, itt a szünetben hat van-e bárki, aki... Igen. Figyelek. Jó reggelt kívánok. Nem kapcsoltam be a rádiót, de egy kis kiúrt hallgatnék meg. Az lehetséges, de az a helyzet, hogy fel kell hívnom Bácska Jánosra, aztán Ugi Attilát, hogy ez egy ilyen nap. Sajnálom. Szívesen teljesíteném az önkérését, de nem tudom. Vagy ahogy most a Bácska János alatt adok kiúrt, az nagyon hülyén hangzik. Megkérdezni, hogy ez most muszáj-e. lehet? Azt nem előbb-utóbb abba fogom hagyni ezeket a... A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatja. Elsősorban az évekbe leraktam, mert uh, közszolgálati percek elé nem kell ilyet rakni, és mint itt senki nem hirdet a philips a Samsungtól és a Hyundai-tól, önök termékmegjelenést hallottak. Én ezekkel a szignálokkal lehet, hogy felhagyok. Rendben, csak azt mondtam közben, hogy a szignálokat lehet, hogy elhagyom, mert egy közhasznú információk előtt nem kell szignálokat adni. Ez egy ilyen fölös óvatossággá vált az elmúlt időben. Azt kérdezem öntől az elmúlt beszélgetések hatása alatt, hogy olyan, hogy utcakép, az ugye, hogy él önben? Tehát, hogy az ember megy, és akkor van adul a környezetről egy sommás Képe, amit csak akkor lehet megkarcolni, ha az ember hirtelen megáll, vagy rádöbben valamire, vagy felhívja a figyelmét valaki. Van-e valami képe? Tehát amikor kinéz az ablakán, amin én is gyakran kinézek, és látja a bakásteret, látja-e annak a változásait, és most nem a szó jó vagy rossz értelmében, hanem egyáltalán azzal a képpel, ami... tehát ugye a karácsonyjal való beszélgetés ugye egyebek közt a Sétál utca kapcsán szóba került, ugye a töködi útnak a lehetetlensége, annak a hajléktalannak az el nem vitt dolgai, aki közben a túlvilágra költözött. Ebben az értelemben az utcaképpel Bakástérvel vagy bármi mással hozzátéve, ahol ön él, vagy ahol vidéken közlekedik, az mennyire íg be az ő retinájába, és mennyire nem? Hát abszolút, egy nagyon. Az ember a állandóságra vágyik, gondolom én, és azonnal zavarja, hogyha nem ugyanazt látja, amit ö, szeret, és hogyha az utcakép változik, ö, és minél többször változik, az, az annál nagyobb rendezetlenségről szól. Noha a Bakástéri templomot is 150 év után először be rekonstruálni kell, felújítani kell. Lehet, hogy gyakrabban is kéne. Jobban Tehát, fog csillogni a... a teteje, nem? Kérem? Jobban fog csillogni a teteje. Nem hiszem, hogy a szempont lehet. Talán nem is szép az, hogyha csillog egy templomnak a teteje. Legyen inkább uh, Hát a részborítások. Most a szó jó értelműben mondtam. Hát én is a jó de a... hát meddig csillog a rész... Tehát, hát, amíg nem oxidálódik nagyon, de azért az, ele, az, az elején az nagyon, vagyok. tehát nem, nem, nem, tudom, nem tudom elfelejteni azokat a körülményeket, amelyek engem körülvesznek, és ugye egyre közelebb, és egyre több ilyen budapesti beszélgetés van, volt, lesz, ha csak meg nem halok hirtelen, akkor megmarad a Tarsajban, tehát az, ahogy ez a Fejrvári út készül itt, ahol én dolgozom, és amit látok, ebben benne van apróban az egész és én komolyan mondom, ugye annak idején az apácaiban voltak ilyen próbaórák egy teremben, ahol próbatanítás volt, de itt most a próbatanítás nem egy ilyen, egy ilyen laboratóriumi körülmények között, hanem elvinném a képviselőket, mindenkit, a főpolgármesterrel együtt ide, Végsétálnék velük meg a környéken, és azt kérdezném tőlük, hogy jó, hogy valami megújul, de hogy muszáj-e annak menet közben ilyen képet és ilyen folyamatot lehetővé tenni mindazok számára, akik itt laknak vagy közlekednek, és mondjanak már erről valamit, amire persze biztos azt mondanák, hogy persze, mert magának semmi se tetszik, de én nem ezt akarnám kiváltani, hanem csak úgy, hogy döbbenjenek rá, hogy, hogy mi van. Hát, amelyik... Annyi mennyiben azok végeznék a kivitelezést, akik végig mennek és elcsodálkoznak, megdöbbennek, akkor lehet, hogy nem így menne. De Mert a az, forgalomszervezés is hozzá tartozik, amely forgalomszervezés... A végrehajtás, a végrehajtás az egy ö, több lépcsős vagy több szereplős folyamat, és ezek szerint nem mindig sikerül a szereplőkben elhinteni a felelősségnek azt a a precizításnak azt a... Hát ez lehetséges, ő... hát ilyen mondatot valószínűleg 12-16-szor tudnánk elsütni Budapesttel kapcsolatban, és az a kérdés, De hogy ez muszáj, vagy... hogy így maradjon, és, sok mind, és az ember egyfolytában mondhatja a mentőkörülményeket, és most nem lettem kritikusabb, mint máskor, nem csak Mindig szembesülök egy van. olyan helyzettel, és annak a brutalitásával, tehát ezekkel a letakart lámpákkal Ezekkel a felfestésekkel, amelyeket valami leukoblasztottam, vagy nem tudom, mivel valósítanak meg, amelyek két nap múlva már nincsenek, ott a korábban voltak, és azt kell, hogy mondjam, hogy van benne valami állandóság, de nem abban az értelemben, hogy azt a bereményi megírta a Csetamásnak. Nem, nem állandóság van benne, hanem az egyén van benne, amit mindig nyakon csíphetünk, hogy a munka becsülete otthon is így csinálná-e, magának is így csinálná -e. Mindig az apám jut ez szembe, amikor a wintermental hallgatom az áp kapcsán, aki nem tudom, legutóbb nem mondom meg, hogy milyen anyagot csak elmesélt, hogy a munkások az egyszerűség kezvéért a lefolyóba, ami ennek következtében teljesen alkalmatlanná vált a feladatára, mert hogy nem, hogy eltömítette a lefolyót, hanem mint egy betorréteg képződött oda. És nem azt mondom, hogy egy építkezésben ne lehetnének hibák, de az a hozzáállás, amit mi hányszor kifogásoltunk a szocializmusban az emberek a, a lapátjukra támaszkodva, abban biztos, hogy lett változás, egy csomó gép lett, meg semmi se olyan, mint amilyen volt akkor, lett helyette más, és a kérdés az, hogy abból nem lehetne kevesebb? De akkor legalább hívhattuk szocialista embert. Jól beszél, nagyon jól látja, <gül> na látja, így van, így van, most már ezt sem mondhatjuk. Igen, teljesen igaza van. Teljesen igaza van. Csak tényleg, csak nap, nap mint nap ebbe, ebbe a mászon bele, mint valami kutyaürülékbe, amiről a Demszki mindig nagyon utált beszélni, mert utált pont erről a dologról beszélni. Ferencvároson belül önnek, anélkül, hogy bárkit megbántana, van kedvenc része? Persze, persze sok, sok. Nagy, nagyon sok kedvenc része, mert Ferencváros, szoktuk mondani, hát máshogy se lehet mondani, városrész, de alapvetően négy különböző városrész, belső Ferencváros, ugyan a városfalon kívül épül, de mégiscsak belvárosias jellegű. Túl sok változás azon kívül, hogy a, a omlokzatokat színesítették, nincs benne, mert nem is kell, mert így jó, ahogy van, hogy Dobai Péter mondja térterápia. Középső Ferencvárosra már hát, alig ismerne rá száz évvel ezelőtti költőíró, aki erre járt. Noha az utcák megmaradtak, de annyit változtak a körülmények. És hát a lakótelepünk, a Józsefati lakótelep ugye, tulajdonképpen az első a lakótelepet az 56-57-be kezdték, 60-val ányban fejeződött be az építése, az már a szocialista építőipar remerek, remeke, noha skandináv tervek alapján, az is egy gyöngyszem, legzöldebb, legvilágosabb lakótelep, ez mind megannyi különböző hangulat, megannyi különböző életforma. Nehéz kiemelni, hogy melyiket miért, és valószínűleg nagyon sokat számít, hogy az emberek ügyezével hogy, hogy élnek ott, és hogy lakják be a, a köztereket. Igen, most hirtelen, amiről beszélt, működben az egy hihetetlen dolog van, hogy képzelje, hogy valakitől megkérdeztem, tudom is én másfél hónappal ezelőtt, hogy nem ebédelünk -e együtt, és aztán különböző SMS-ek mentek egymás között, majd most hirtelen kaptam egy sms hogy ma nem ebédelünk ebből, tehát ma valamikor kettőkor, ami ugye kizárdó, mert fél kettőkor kezdődik a. a a civilapályán felvétele hétfőn ugye a sarokműtétből adódóan, tehát olyan gyorsan még nem tudnak operálni, hogy hétfőn együtt tudjak ebédelni, csak hogy hogyan, hogyan, hogyan tehát az embereknek a reagálása. Én is nehez szoktam jelenni, van egy légkondicionáló szerelő, akit itt most az elmúlt időben semmilyen aktualitása. nincs, csak szeretném nyárig, hogyha megcsinálnák a szervizt és tegnap nagyon jópofán arra hogy hogyha nyáron egyszer egy időpontot én nem vettem annyira komolyan, akkor most én miért üldözöm őt, amikor megmondta, hogy majd adni fog nekem időpontot, és azon gondolkodta, hogy felháborodják-e vagy igazabban, és valami belül rassukta, hogy van igazság abban, amit mondott, úgyhogy nagyon, eng... mert aztán azt írt, én ilyen türelmetlen vagyok, akkor válasszak valaki mást, és aztán rájöttem arra, hogy egyrészt nem akarok rá más, nem akarok más választani mégis azt a nyári alkalmat, azt én kihagytam, és akkor az én szemrehányásom az felesleges. De nem akartam ezzel teljesen elterelni a beszélgetést Ferencvároshoz, csak én, műsor lehetővé teszi, hogy az ember mindig ott legyen, ahol éppen van, függetlenül hogy fizikailag nem távolodik el. Nem lát rá ön az ablakából a Petőfi hídnak a Pesti híd főjére, tehát az például maga a borszalom. Tehát lehet, hogy ott most nincsenek hajléktalanok, tehát néha elő fordulni, az kulturáltságát tekintve, abban van valami, van valami brutálisan nem tudom micsoda. De melyik része? Hát most éppen lila-fehér kápozták vannak, díszkáposzták vannak. A az virege. lehetséges, hogy vannak ott kápozták, nem? Tehát az egész kör, tehát ahogy az egész szét van rombolva, tehát ah ahogy a kövezetem egy szét, az egész struktúra, ahogy ki van alakítva, ahogy, ahogy az üzletek kinéznek belét, azt hogy a Horváth Péternek is van egy üzlete, de abban együtt, és a többi üzletet, onnak van valami ilyen, de most nem tudom, semmilyen se akarom hasonlítani, van valami brutalitása amiről nem tehet, nem azt mondtam, csak azt mondom, hogy, hogy például az ember azon gondolkodik, hogy az mitől fog megváltozni, miközben például fogalmam nincs, hogy a keleti környéken ott az aluljáróban megteltek-e azok az üzletek ott a négyes metró mellett, amiket létrehoztak, de ez kicsit olyan volt e tekintetben, mint a Bálna, volt egy tér, de az emberek valahogy nem akarták igénybe venni. Bálnán a helyzet szerintem. A Boráros tér meg akkor átmenő forgalmat. Bonyolít le, hogy, hogy lehet, hogy nem is kell szebbnek lenni, bár ez nagyon csúnya beszéd. Igen. De, de, de lehet, hogy tényleg szóval. Attól szebb még lehetne. Hát lehetne, csak ugye, ha prioritást nézünk, akkor hát mind meg annyi hány hely előzheti meg adott esetben ezt a kő. Szeretnék egy jó májú megjegyzést tenni önre, mert egy másik polgármester társa a beszélgetésünket hallgatva, mert hogy ugye önök hallgatják a beszélgetéseket, azt írta, ön kitalálhatta ki az illető, tudtam én, hogy a János szíveméjén szereti a lilafehéret. <há> Ez a káposztáról juthatott eszébe. Igen, mert a budafoki polgármester új hívott föl a múltkor átutazóban Ferencvárosban, hogy hogy lehet, hogy itt a fehérek a káposztát. Vannak... Tudjál... Zöld... Ő... igen. igen. Van, van, itt az ablakomban, az ő fejében. Hát, vagy le kell rendelni embereket az önkormányzat, hogy festék, át, ugye annak idején kalocsán biztos ezt tették volna, Tehát, lementek még, volna, festékkel, és ezért ecsettel is le kell volna őket festeni. Nekem még jutott osztály részül ilyen Nekem csak ponta. -e. Igen, hát el, el lehet dönteni, hogy hogy hogy, hogy melyikünk szerencsésebb, Keresem a papíromat, ami arról szól, hogy újabb elismerést kapott a Ferencvárosi báros Rehabilitáció, és többen is az önkormányzatból arra kértek, hogy erős feltétlen emlékezzünk, meg attól, hogy ez nem egy tegnapi hír. Ugye arról szól, hogy a Budapest főváros 9. kelet-ferencváros önkormányzata városfejlesztési sikerét, a Nemzetközi Ingatlan Szövetség Szövetségi oklevelét vett át a Budapesti Meliat Hotelben október 30-án. Ugye ez egy korábbi történés, aminek vannak még eseményei később is, én ezt ugye jól érzékelem. Igen, hát mondhatnánk, reminisztenciáink körébe tartozik, hiszen a, a városrehabilitáció eleve egy három évtizedes folyamat. Különböző állomásai vannak, különböző diakkal és tulajdonképpen ez egy olyan elismerés, ami arra figyelmeztet, hogy ez a folyamat valamikor nagyon régen még megérjük, hogyha a rehabilitációs terület teljességét nézzük. 56 ház vár még felújításra, ez már talán a belátható időtáv. Um... A Barra Magyarnak a múlt héten volt egy írás a Baranyi Krisztináról, én aztán megkerestem a szerzőt, akihez el is jutottam, de ő köszönte szépen, nem akart élni a lehetőséggel. Ugye annyiban váltott szintet Baranyi Krisztin, hogy bejelentette, hogy ő indul a jövő évű önkormányzati választásokon, és ugye ez a műsor valamilyen formában, ha egyébként erre igény tart az illető, akkor mindig biztosított lehetőséget a megszólalásra, nem feltétlenül vitázva a jelegi vezetéssel, hanem, hogy elmondhassa, hogy mit szeretne, ami azért egy másfajta beszélgetést tesz lehetővé. Itt most már erről nincsen szó, de gondolom, hogy ön is tapasztalta azt, hogy Brainyi Krisztina indul a jövő évi megmérettetésen. Igen, de hogyha a célkitűzéseit meg eddig? folyását nézzük, akkor a párt történetek alakulásával kevesebbet foglalkoztunk, vagy hát talán kevésbé is izgalmas, semmint sem, Ferencváros. Történet. Ez így van, de, de Újpestnél is a többi helyen is mindig megszólalhattak azok, akik már kicsit talán, hogy nem az előző év, tehát az azt megelőző év novemberében, de nyilvánvaló, hogy, hogy nem, azt nem lehet megtenni. hogy az, Ugye azt eldöntöttem, hogy amennyiben nem halok meg, és amennyiben az együttműködések megmaradnak, ezek majd decemberben egyértelművé válnak, euh, akkor én nem hagyom ki az önkormányzati választásokat különös tekintettel arra, hogy rossz megjegyzések szerint abban a néhány szavazatban, amivel nyert ön legutóbb, abban én is benne voltam. Ezt csak arra fölmondom, hogy, hogy akkor is volt, Kejfej Ancsony, mert ugye én azt kerestem a múltban, hogy én ilyenkor kihagytam-e vagy sem, és ha akkor nem hagytam ki, akkor jövőre se szándékozom, hogy aztán 2020-ban mi lesz. Nem tudom, akit 2019. októberéig ellát, már, az is hihetetlen teljesítményre képes ebben az országban, de csak arra fölmondom, hogy nyilvánvaló, hogy lesznek ilyen beszélgetések. Viták korábban se voltak, ilyeneket most se tervezek. Önök között ilyen viták egyébként is kivételes módon a múltban Volt. nagyszámban voltak már. Hát voltak, igen, de hogyha most lehet nézzük, hogy a vállalktárs való hatása, hatása, biztos vagyok benne, hogy nem a pártpropaganda meg ezeknek a jelszavai szerepeltek, hanem ügyekről beszéltünk, és Szerintem tartjuk is ezután is magunkat, az, hogy ügyekről fogunk Így. becsélni, nem pedig, nem pedig azt, melyik pártunk meg és melyik alakult Nem, ebben önnek teljesen igaza van, csak mint eseményről gondoltam, hogy említést teszek akar -e, volt-e új nóvum Nyakó István után szabadon abban a narancs cikkben, amely utalta pont ra ami némileg ugye azt mutatta, hogy azért itt a voltkáposzták felmelegítésére függetletű, milyen színük van van igény, ez a Fideszes ingatlan botrányra bukkantunk, amiről a rendőrség is felfigyelt, ez egy, ez egy, ez egy új nóvum, vagy ez egy olyan történet, amiről mi már beszéltünk, ez a Lenhorsék utcai hát, ingatlan. a a verebek idejülnek az ablakba csiripelni, azt csiripelték, hogy ez a cikk teljesen máshogy indult, aztán hirtelen megváltoztatták 24 óra alatt, és bedobták ezt jobb hiány, vagy tartogatják az eredeti verziót máskorra. Semmi udonságot nem látok benne, és ugye én most találtam meg éppen a 168 órának, hogy hogy ezt kimondtam, július... Júliusi júliusi cikkét, hogy Tarlós István biztosan nem indul az üzéválasztáson. A szám hol tartunk? Tehát lehet irogatni le nem zárt ügyekről, le nem zárt nyomozásokról, és a többi, és a többi. Olvassák, és egyék, és vegyék az olvasók és a nézők. Szerintem sokkal több értelme, hogyha egy lezárt tény anyagról beszélünk, akkor viszont szívesen, mert akkor már van miről beszélünk. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre. állást, amivel a múlt héten beszéltük, abban különböző fejlemények voltak, arról majd beszámolok azt követően, hogy elhagytam az uzsokit. Kitartás és mielőbbi regenerálódás gyódiát. Nagyon fogok igyekezni, beszélek a sarkammal, viszont hallásra. Viszont hallásra. Bácska Jánost hallották. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Azt mondtam, hogy 19-én, este fél-nyolc órakor nagyon messziről jött ember lesz az akváriumklub volt lokájában. Ezt valószínűleg kedden és szerdán nem fogom tudni elmondani, mert egy sarok operációból adódóan nem leszek. Jelen, hogy csütörtökön leszek-e, azt őszintén bizakodom benne, de szerintem abban lehetséges, hogy taxiszolgáltatás lesz, hogy hétfőn el tudok-e menni az akváriumba, azt majd hétfőn este tapasztalni fogják. Még egy beszélgetés vár rám, vagy önökre, vagy inkább önökre is rám, csak keresem a telefonszámot, mert most nem jut eszembe újjatil a telefonszámok kívülről. Is a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Jó reggelt, János! Lehet? Ön aztán kiutazta magát az elmúlt időben. Van néhány kilométer a szárnyaiban. <gül> hát ha repülni tud meg, igen. Ugye ez a 9000 kilométer, kétszer az ez nem semmi, ez a Sánkháj oda-vissza, mondjuk 4 nap alatt, vagy 4 nap alatt vasárnap vasárnapestét előtt uh, Ugye éve. ön tájékoztatott engem erről előtte, és én azt kérdeztem öntől, ha csak nem bír, Kérdezik, a 18. kelettel kapcsolatban kérdés, mert az mindenek előtt való, tehát a hallgatói kérdés az nincs is teret kap, 0614890 999, vagy egy valamelyik, az egyiken a polgármester úr van, Ugi Attila. Azt kérdeztem öntől, hogy volna egy kedve élménybeszámolót tartani, <kül> ami azért több szempontból is aktuális. Én az emberek egy része, aki követte az eseményeket, tudja, ahogy kim volt a miniszterelnök úr, is, és egy nagyon nagy vásár, ez a senkályi vásár. A másik pedig az, hogy hát ez még nagyon ott van önben, mert talán tegnap előtt jött haza, tehát olyan nagyon hosszú idő nem telt el, tehát az élmények nem, azok nem, még nem. nagyon... hát én összesen, összesen négy napot voltam De mikor érkezett vissza? Távol, tegnap Ne, vissza. Na hát akkor még pénzeken, egy nap se telt még egy, nap se Még egy nap se Ha kérdeznek, akkor megszakítjuk a beszélgetést. Jó. Hát, azért nagyon érdekes ez a dolog, mert ez a, ez a China International Import Expo. Ezt először rendezték meg Shanghai-ban, És ez gyakorlatilag a, a kínai kommunista pártnak, illetve az irányított piacgazdaságnak, ahogy ők hívják a saját gazdasági szisztémájukat, ez a, az a típusú vására, ami a világverető vásárává szeretne válni a későbbiekben. Ezt most először rendezték meg egyébként, ez ebben a tekintetem az első vásár volt, de azt kell elképzelni, hogyha tartalmában olyan, mondjuk, mondjuk régen volt a, a, az őszi BMV, ami az iparcik vásár volt mondjuk Budapesten, de ha a méreteit az gyakorlatilag nem is tudom, hogy tízszeresére vagy százszorosára kéne emelni ahhoz, hogy nagyjából ugyanakkor a hogy ugyanakkor a nagyságot tudjon az ember elképzelni. Ugye önmagában Kínáról tudjuk, illetve Ázsiáról tudjuk, hogy egy óriási, óriási piac, egy óriási ország rengeteg ember él ott. Először nem is volt leg... ott, vagy volt már ott? Nem, nem voltam semmi, fel, nem még sohasem. És Oda közvetlenül egy, egy repülő? Nem, nem, nem. Pont egyébként az az érdekessége a történetnek, hogy miniszterelnök úr, illetve, úr, most illetve a külügyminiszter úr, a gazdasági miniszter közösen jelentették, az innovációs miniszter közösen, most jelentették a, a, azt, hogy meg fog e, indulni a Sánkhály-Budapest közvetlen régiárat e, is. Én, én átszállással mentem most a... Frankfurt, azért, azért, Hát lehet, a három ez jó volt, de időben Azért az társaságok Emirates Katar, azért azok, akik a, a legjobbat tudják adni ebben a tekintetben, hogy a legkevesebb várakozási idővel lehet átérni, nem kell sokat várni a csatlakozásra, és árban is ők a, a legjobbak, érdekes módon egyébként. És nem lemaradtam, melyik? Erről egy uh, Emirates Katár én nem uh -huh. Katarral voltam, de Emirates Katar az amelyik Hány a... Hány óra? A... <gül> hát Budapest Doha, ez egy bő, bő öt, és... Uh, és Doha-Shanghai az kifeléből 8, visszafelé Shanghai-Doha az, az majdnem 11, vagy majd 11 után, 11 órában egy kicsit több. Ugye, hogyha nyugatról repülünk kelet felé, akkor a tényleges sebesség, illetve a, a repülőgép sebessége közötti különbségből adódik a hosszú repülőutak alkalmával az, hogy ez jó néhány perccel, vagy akár ilyen hosszú út esetében, jó néhány órával is hosszabb lehet. Hogy ha nem, nem okvetetlenkedés, -e akkor mi volt a jogcím, ha ez egy pontos... Most, volt ugye, mint annak idén ugye önnek is volt tornaórája, földrajzórája, nekem már volt Filippov órám, volt Navracsics órám, volt Karácsony órám, volt Bácskai órám, maga az ötödik óra, azért addigra már elfáradtam, ha nem pontosan fogalmazok elnézést, a, a meghívásnak az alapja, a jogcíme, nem tudja nekem számunk kéne Ö... nem csak hogy a hallgató nem, nagyon szívesen, nem, nem, szívesen beszélek, beszélek erről. A, egy picit távolabbról kezdem, és akkor talán érthetővé válik. Ugye a Kínának pontosan emiatt az irányított fejle, fejlődés-fejlesztés miatt több fejlesztési régiója van, és általában a tenger melléki régiók, azok egy sokkal fejlettebb térséget jelentenek jelen pillanatban, de az állam ezekben a régiókban a belső régiókban, amikor a tengertől távolak vannak, nagy investíciókat hajtottak végre, megpróbálják azokat a területeket is a tenger melléki területekhez felzárkóztatni, tehát a Shanghai régióhoz, a Hongkongi régióhoz felzárkóztatni, és Sichuan tartomány, és annak tartományi székhelye, vagy tartományi fővárosa Chengdu rengeteg fejlesztést kapott. Viszont azt mondja ilyenkor az irányított gazdaságpolitika, ha ők maguk, saját maguk nem tudnak még hozzátenni, ehhez plusz fejlesztési lehetőségeket, nem tudnak hozzátenni ö, saját erőből kapcsolatokat, ö, innovációt, akkor előbb-utóbb kiesnek a, a központi kormányzat kegyei közül. És ezért ö, engem megkerestek, ö, régi kapcsolatok alapján, ö, még, a, még amikor én Brüsszelben tanultam, akkor ott kötöttem néhány magyarra jó ismerettséget, akiket Magyarországon is ismertem, és közül valaki elszegődött a Kínában, és a Sichuan tartománynak, illetve Chengdu városnak, és Chengdu város repülőtéri régiójának dolgozik. És ők kerestek meg bennünket egy néhány hónappal ezelőtt, hogy szeretne... Sze Sze Szecsúlán Tartomány, illetve maga az egész térség a, a, a budapesti repülőtéri térséggel, ezzel a Budklaszterrel, illetve azon belüli településekkel is, a 18. kerületi önkormányzattal, egy szorosabb együttműködés, gazdasági befektetés és természetesen kulturális kapcsolatok fejlesztésére is. És Ezért ez volt a legnagyobb esemény, ahol most ők is ott voltak Sánkhájban, ezért azt mondták, hogy, hogy az első két oldalú megbeszélés az történjen ott, és gyakorlatilag ők, ők hívtak meg engem, és nyilván azt is érdekli a hallgatókat, nagyon-nagyon voltak, mert hogy a meghívást azt ők állták is. Mekkor hát, rálepülőttér? Hát brutálisan nagy, és ott nem is egy repülőtér van, hanem kettő. van. Az a, város, a repülőtér, ahol önök érkeztek, az milyen messze van. Tehát amikor be, mi beszállt be, hát gondolom autóval jöttek. Önért uh, mennyi ideig mentek oda, ahova elvitték? Gondolom az a szállásra lehetett? Hát egy ilyen bő óra, másfél óra volt. Jézus de, Mária. De, de ez azért volt, hát ez egyébként kilométerben olyan 35 kilométer, 40 yeah. Hát nem, nem ér el a 40-et, körülbelül 35 km-t. 35 km, 35 km másfél óra alatt az nem túl sok nem tudjuk, jó? Igen? Hát igen, igen. Egy, egy nagyon, nagyon, nagyon sok lezárás van meg. Hát igen, az, ez most nem volt mérvadó, mert, mert az import-export kiállításnak a megnyitója miatt ö, ö, ö, olyan mértékű volt a felbolydulás a városban, hogy ez nem a normális menetét mutatta a városnak. Tehát lehet, hogy egyébként ennél rosszabb eredmény lett volna, akkor hogyha nincsenek lezárások, de lehet, hogy jobb. Ezt én nem tudom megítélni eh, most, de az biztos, hogy most nem a normális üzem zajlott. Viszont a, a, ott ez, ez egyébként nagyon jó kérdés, amit, amit János föltett, mert hogy 30 kilométerre van a repülőtér a város központjától, és ezen a 30 kilométer-es területen építették fel ők az úgynevezett eh, első máglev, vagy mágnes vasút eh, Mágnes vasútjukat, és uh, amikor jöttem visszafelé, akkor ragaszkodtam hozzá, hogy engem annak a végállomásán tegyenek ki, én inkább majd a maglevvel megyek ki a pályaudvarra, uh, a maglevvel, ezzel a mágnes vasútjukat. Aha, Az gyorsabb Tehát, gondolom. Ez a 30 km-t ezt uh, 7 perc uh -huh. uh, 40. 7 másodperc alatt tette meg. Ugye egyszer már beszéltünk hasonlóról, de az az oszlói vonat volt. Az az oszlói vonat volt. Hát ez egy kicsit gyorsabban megy. Ugye meg két időszaka van ennek a Maglev vasútnak, amikor a csúcs időszak van, amikor nagyon nagy a repülőtér forgalma oda és vissza, akkor a Maglev maximális sebességgel tud lenni, akkor ez kicsit több mint 430 km per óra. Elvileg, elvileg egy picivel többet tudna is menni, de voltak a kísérleti stádiumban balesetek, amik azt, azt nem eredményezték, jó. hogy mesterségesen tisztelték a sebességet. Tehát ez az, amit a. Hát én csak azt a... olvastam az ön távolétben, de lehet, hogy tegnap voltam, akkor már volt, hogy megint baleset volt a Fedé egy gyorsforgalmi úton és lezárták. Én, Ilyen, e... én nem is tudom tudai elképzelni, tudai... hogy valaki menet közben érzékeli ezt, és nem indul el időben, tehát, hogy hányan lehetnek olyanok, akik emiatt lekésnek repülőgépet, de talán kevesen, mert olyan nagy sokan nem panaszkodnak. tehát Úgy tűnik, hogy azért ez valahogy áthidalható, függetlenül attól, a meg másik irányból is megközelíteni. Jó, de aki, aki, már, mele, aki már elindult, aki már elindult, arra gondoltam. Nyilván, nyilván, nyilván. nyilván. Másik irányból is meg lehet közelíteni ezt, ezt a járatot. Bocsánat, még a Maglevre visszatérve is hát. érdekes, hogy, hogy azért ez azt is mutatja, hogy még egy olyan országban is, mint Kína, ahol azért a sok tekintetben a pénz az nem az elsődleges egy-egy beruházás megvalósítása alkalmával sokkal inkább a, a, a presztízs értéke fontos ennek. Ugye ezt a maglevet, ezt a, a világkiállításra próbálták összerakni és elkészíteni. A Sánkhájban volt a világkiállítás. És ö, igazából azt lehet látni rajta, hogy amikor én főültem rá, akkor gyakorlatilag hát, 10%-os volt a kihasználtsága, akkor, ö, akkor sokat... Ez egy, egy terű vonat? Ez egy egyterű vonal, hát olyan, olyan, mint bármelyik másik vonat, vannak vagonok, akkor belül is át lehet venni az uh -huh. egyik vagonból a másikba. Kívülről megnézi az ember, akkor hasonlít egy picit a tízsivire, vagy, vagy valami ilyen más típusú, ö, ilyen, ilyen típusú ö, vonatra, amelyiknek egy kicsit ilyen... Ön hatat, fizette? Vagy ragon. tisztában van az, hogy mennyibe a, került? Igen, igen, igen. 45 vagy 50 ilyen volt. Szogalva, az Van első osztály. Az egy, mennyi? Hát akkor körülbelül, körülbelül olyan nel kell felszorozni. Uh -huh. 40-nel kell felszorozni, az azt jelenti, hogy már 1600 forint volt, De. körülbelül a... De bocsánat, nem, nem, mert 2000, igen, mert, mert, mert, mert hogy olyan 50 juhánkor, nem, 2000 forint körül van egy út. De mondom, hogy óriási vesztességet generál, és ezért van az, hogy a, a délutáni esti időszakban, amikor nincs forgalom, Milyen, akkor a forgalom, akkor energiatakarékos, nem, energiatakarékos módban megy, az akkor csak 300 al megy. Uh -huh. Tehát akkor nem ér nem ah, érjel a 400 forint. Uh -huh. szóval. Nagyon szomorú voltam. Nagy tehát, gondjaik e, vannak. E, ha ha én ott, tehát a több időt lett volna alkalmam kitölteni, akkor biztos, hogy vagyok olyan őrült, hogy olyan időpontban megyek egy oda-vissza útra, amikor a csúcssebességet is eléri, hogy 430-at tudtam volna kipróbálni rajta. De elmondom, amikor én mentem, a nekem este felé indult vissza a gépen, akkor, akkor már ez az energia szaporékos üzemmód volt a 300 km/h sebességgel. Nagyon nagyon érdekes. Hát önmagában egyébként az egész, uh, egész, egész város és az egész uh, településen nagyon-nagyon látszik az, hogy uh, egész Sánkhányon nagyon látszik az, hogy, uh, hogy ez azt a világ egyik legfontosabb. Ön a belvárosban hogy... lakott? Ha egyáltalán van olyan, hogy belváros? Hát az ázsiai városokban azt mondani, hogy, mm, hogy van-e belváros, vagy nincs belváros, az igazából nem lehet. De olyan, hogy történelmi uh, városnak olyan létezik? Tehát, nagyon pici, tehát van egy egy New Garden, amit a 18. században annak az elején építettek, egy, egy, egy kínai nemes 1740-es, 50-es években lett kész ez a, ez a gyönyörű keleti, inkább japán kerthez, mint kínai kerthez hasonlító. Oké, okay, ez a város, Én ez a levegőjét de... tekintve milyen? Tehát, hát... lehet, tehát mindenki gázál van, vagy pedig nem? Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Tehát nem tehát, nem, nem Peking, messze nem Peking, messze nem. Én néhány évvel ezelőtt jártam Pekingben, össze nem Az ember Pekingben kiszáll, akkor érzi azt egyszerűen a... a, a, a, a, a És a, a milyen messze... Érzi a csípést, tehát a Milyen messze volt a, a kiállítás a... onnan, ahol ő lakott? Hát azért egy ilyen 40-50 perc taxiút, tehát... Ugye ez is érdekes volt, mert, mert nem lehetett kimenni, nem lehetett kimenni más módon, csak taxival, tehát rendeletautó vagy nem, nem, nem lehetett be, belépési engedélyt szerezni a közvetlen környezetére. Sőt, ez nagyon érdekes, hogy taxi, amelyik egyébként engem a tárgyalásra vitt előtte, az megállt egy jó pár kilométerrel a, a bejárat előtt, mert egy kicsit gyágából, vagy gyává volt a, tax, a, a, a tax, taxisofőr ahhoz képest mint amit belehetett volna válni, és úgy gondolta, hogy ott van egy kordoló, azon már nem visz engem keresztül, fogta ki, kifizettem a taxit, és onnan még gyalogoltam egy pár kilométert, aztán utána egyszer elkezdtem gyalogolni, és akkor láttam egy másik taxit, abban meg bekéretőztem, és az meg minden további nélkül tovább vitt, és elvitte a, a, a bejáratig, a, a gyakorlatilag az expó bejárata a melletti, tárgyaló központig a... Ez a, több tárgyaló... pavilon vagy egy óriás pavilon? Ezt a világkiállításra építették, ezt úgy kell elképzelni, mintha egy ilyen óriási aműba lenne, vagy egy tengeri csillag, amelyik a központi részén, központi részén van egy ilyen központi átrizmos belső útban, és onnan csápszerűen jönnek ki a különböző irányokba a hatalmas pavilon. Tematika van, különböző... vagy, vagy, vagy, vagy mi, mi, mi volt a rendező elv a kiállításnak? Az ő, az ő rendező elvük ebben az, ebben az egész kiállításban az, hogy ők akar, tehát egyrészt egy, egy import-egy fogyasztási kiállítást akartak, másrészt meg szeretnék elérni azt, hogy ez egy olyan kiállítás legyen, ahol a világ innovációs újdonságai legyen az építőipar, információtechnológia, televízió, szórakozás, technika, ott mutassák be, és ott lehessen először látni. Tehát ez is ez a, a presztízs és a nagyság irányába e, ható történet volt. Tehát azért csinálták ezt is így ilyen formában, mert azt szerették volna elérni, hogy e, csomó olyan bemutatás legyen, e, ami az említés számát shanghai és az Expo-nak és Kínának növeli. De óriási Samsung, a például koreai cég, a samsung olyan kiállító tere volt, azt azért tudom, mert hogy, hogy azon a részen mentem, keresztül, vagy azon a részen mentem át, eh, ahhoz, hogy elérjek azokhoz a pavilonokhoz, ahol amúgy is szerettem volna elmenni. Tehát olyan televíziók, eh, 16-ás televíziók kiállítva, 8-ás televíziók kiállítva a, a, a Samsung pavilonja mellett, eh, nem is tudom, hogy egyáltalán valaha elérhető, eh, elérhető lesz-e, vagy látott-e eh, Európában valaki egyáltalán ilyet eh, korábban. Tehát ez egy, ez egy egészen, egészen eh, Eh, nagyvonalú és grandiózus eh, történet. A, az, és azt látni el, hogy, hogy az egészet azért csinálják. Az egészet azért csinálják, mert ők eh, azt érzik, hogy eh, már vannak eh, gazdasági értelemben olyan erősek, hogy az ilyen típusú luxust megengedhetik maguknak. Miről tárgyaltak? A, so, ö, érdekes volt, mert ö, az elején említettem, hogy itt volt ez a, ez a, ez a Csengdu város a megérkezés. ugye tulajdonképpen az ő fő mozgató rugójuk az az, az hogy ők nagyon szeretnék azt, hogy még egy, még egy európai helyen legyen egy nagyon fontos gazdasági kapcsolat, és emellett szemtelen más dolgok is. És például a tájzás egyik középpontjában, Amiről egyébként, amiről egyébként a, a külügyminiszterrel és egy másik szekcióban szajzott a tárgyalás, hogy a most bejelentett Shanghai mellett a következő közvetlen járat az Szzecsván tartalmány fővárosa és Budapest között legyen, ez a Csengdu Budapest. Ez volt, a, ez volt az egyik fő tárgyalási pont, mert ugye ez nyilván a, a gazdasági térségnek, az ottani gazdasági térségnek, az ottani gazdasági szereplőknek a megjelenését jelenti a kerül. Valami rémlik, e, mármint azt tudom, hogy volt ez, de ez egy, talán, mintha azt mondták volna, hogy ez egy napi járat, az létezik? A Sánkháj Budapest? Igen. Ö, Mert egy viszonylag gyakorliság, én... mindjárt megnézem, de, de azon é, gondolkodtam, na, hogy lesz-e ennek é, ekkora forgalma? Vagy hogy honnan é, fogják é, generálni é, más, rá az utazóközönséget? Én azt gondolom, hogy ez a napi járat ez még egyelőre uh, állom. Én azt gondolom, hogy nem napi járat lesz. Tehát a Sánkháj-Budapest az, az heti 4-5 lesz. Én azt a, a, a nagy különbség nincsen? Hát nagyjából nincsen. Tehát azt kell, tudni, azt kell tudni az ilyen járatok esetében, hogy az önmagában ha van, akkor ez már önmagában generálja is. Tehát, hogyha megnézik és látják azt, hogy mondjuk jelen pillanatban van évente 60 ezer utas, vagy 40 ezer utas ezen a desztináció, hiszen azt is látják a légitársaságok, hogy Budapestről hány ember utazott Sánkhájba, akkor is, hogyha nem direkt járatta, hanem valamilyen átszállási kapcsolaton keresztül. Nekik az is fontos, hogy ezekben a helyzetekben vagyok, azt mondják, hogy oké, okay, de ha közvetlen járat lenne, akkor nem 60 ezer lenne, hanem akkor lehet, hogy lenne 80 ezer közvetlen kapcsolat is. Tehát ugye ezeket tudják mérni, ezeket tudják pontosan előre látni. És hát nyilván ennek van egy gazdasági háttere, meg van egy turisztikai háttere. És a kettőt együtt kell itt most egy lapra kell feltenni. Azt nagyon lehet látni, hogy most Magyarország shanghai nagyon kiemelt figyelmet kapott. Ugye a miniszterelnök urat egyszerre fogadta a ccp ugye az elnök, ugye a politikai vezető. Aztán utána a külön tárgyalást folytatott a miniszterelnök, a kínai miniszterelnökkel, és külön tárgyalást folytatott gyakorlatilag a minden gazdaságok udával a Wankov-China elnökével. Tehát ezek azt jelenti, hogy a, nekem a kínai partnereim azt heti mondták, négy hogy, alkalommal. Hogy ilyen járat, tehát, hogy ilyen, ilyen, ilyen, ilyen figyelem középteuró, tehát ilyen méretű országnak, mint Magyarország, ami az őszerzevől nézve gyakorlatilag kisebb gazdasági volumenében, potenciájában, e, lakosság számában, e, mint, mint Sánkháj maga, ahol 3-24 élnek. Tehát, hogy, hogy ilyen figyelmet, ilyen kis ország nem szokott kapni. Most, lehet, Most látom, rossz hogy... májú lennék, azt mondom, hogy ezek akkora repülőgépek jóformán, mint ilyen szállító repülőgépek, tehát hogyha megmaradnak azok a folyosok, amik voltak, akkor ezek nem fogják csökkenteni a, azoknak az embereknek a gondját, akikről az elmúlt időben sokat beszélgettünk. Ez, ez így van, de tehát teljesen mindegy, hogy ez a, ez a ez közvetlen járat formájában érkezik. Vagy, Abba, ebben, te, ebben teljesen igazabban. Eb, eb, van ez eb, ez így van. Ez így a, van. Ez a, így a, van. Gazdaság, a a az utazás az olyan, mint a víz. Tehát megtalálja magának az utat. Ha nem közvetlen formában fogja megtalálni az utat, akkor majd, akkor majd átszállási kapcsolatokon keresztül fogja megtalálni az utat. Tehát aki jönni akar, az jönni is fog. Ugye arról beszéltünk, hogy több pálya nem lesz, már mint hogy a két fel, illetve leszálló pályán kívül több, én. de maga az a terület, ami rendelkezésre áll, ahogy én kivettem a szavaiból, azok még további bővülést könnyedén lehetővé tesznek. Hát maga a felszíni terület a repülőtére, ami nemféleképpen. Igen. Igen. Ennek Igen. A magának a, a, a, a, tehát a repülőtér területe az nagyobb, mint az nagyobb, mint mint a hiszó Londonban. Tehát a területem az óriási. Tehát ott hatalmas olyan területek vannak. Csak, csak mondjuk a hiszó, az összes négyzetméteret ki van használva. Termináló, kargó, átrakó, lerakó, felrakó repülőgép javítása. Tehát ott, ott, ott, ott minden egyes négyzetcentiméter ki van használva. Itt meg az ember, ha végig a repülőtér környezetében a biztonsági területeken kívül is vannak hatalmas mezőnagyságú területek, ahol nem ha az anyukám lennék. lennék, akkor azt kérdezném, igaz, hogy akkor önnek a fiamnak kéne lennie, hogy akkor mi volt édes fiam a legnagyobb érményed? Hát, anyukám ezt talán... kérdezte mindig az unokájától. <háll> igen, igen, igen. Igen, számítottam erre a de, Nekem igazából a, a, a legnagyobb élmény az, a, az az volt, hogy kevesen tudják elképzelni, hogy most ez most, most értéktartalom nélküli, itt Európában azt a biztonsági rendszert, amit ott ők fölépítettek. Tehát ott annyi rendőrt minden utca sarkon, annyi biztonsági őrt minden utca sarkon, a ahhoz, hogy az ember a metróba lemenjen, ahhoz át kell mennie egy De ez az, az esemény miatt, vagy függetlenül. függetlenül? Nem, ettől függetlenül, ettől függetlenül. És ez a mindennapi élet része, az, hogy, hogy, hogy százával, a, a, a Huanpó folyó az a viszonylag széles folyó, amelyik hát olyan kicsit keskenyebb talán, mint a Duna-Budapestnél, azon a folyón demonstratíve legalább 8-10 olyan rendőrhajó, amelyiknek a két villogója is világított át. És, és nézd meg hogy mi az ördögöt csinálnak, ott, és lehorgonyozva át a folyón, és mind a két oldalon, és olyan, olyan mértékű a, a, a, a, a rendőrségnek a megjelenése az utcán is, a sétáló utcán elektromos rendőrautó látható, mindenben van kamerázva a rendőrautóktól kezdve tehát Meséltek példákat az ottani kísérőink, is nagyon nagy szerencső volt, mert nagyon abatot kísérőt, kísérőket sikerült kapni, illetve a tolmácsunk sem egyszerűen tolmács volt, hanem kínai tolmács volt, hanem egy fiatal fiatalember. És ő, ő mesélte azt, hogy nem olyan régen történt egy... Egy, egy lopás, egy viszonylag egyszerűnek tűnő lopás az egyik szállodának a, a recepciós helyéről elloptak, elemeltek egy, egy táskát, amiben volt valamilyen mobiltelefon, meg még egy-két kisebb dolog, és a tolvaj tolva elsételt és Másnap reggelre megtalálták a fickót, aki ellopta, és visszatudták szolgáltatni, és nem az a kérdés, hogy megtalálták, hanem az, hogy a kamerák képe alapján, tehát ott minden egyes kamerát minden egyes minden egyes utcasarkót követni lehet. Tehát, hogyha valakit szeretnének követni ebben a, ebben a brutálisan nagyvárosban, akkor arcszerismerő alapján pontosan tudják, hogy A-ból B-be, hova mehet, melyik üzletbe léped be, annak a kameráit is meg tudják kapni. Tehát ez gyakorlatilag maga a klasszikus 1984 nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás. remélem a jövő héten csütörtökön már a sarkam olyan állapotban lesz, hogy ismét tudunk beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm, és kellemes hétvégét kívánok. Én is kellemes hétvégét, és jó bulást. Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves. Ugiatérlet hallották, a 18. kelet polgármesterét. A műsort a 18. jön önkormányzat támogatta. Ez itt levezetés, nem biztos, hogy végig szól, ha bárki akar bármilyen ügyben telefonálni. Én nagyjából úgy érzem magamat, mintha este lenne, miközben rá még egy tévéfelvétel is vár. Valahogy meg kell oldanom ezeket a napokat, ugye a hétfő, keszel, de szinte eseménytel, a csütörtök és a péntek azok meg... meg nem alszom úgy, mint ahogy régen aludtam. Ha pedig délután alszom, akkor este alszom kevésbé jól, de nem akarok panaszkodni. Abba is hagyom. 0614890999 és 0636771161 bármilyen témában hozzátéve, hogy a mai műsor elkészítésében is csorbalásztó volt segítségemre, stratégiai partnereim pedig az Úristen a civil rádió és a szerencse voltak nem feltétlenül ebben a sorrendben. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor megvan a kísérletének is, a valószínűleg csütörtökön találkozunk legközelebb, ha úgy hozzá, akkor szerdán, de erre nem vennék mérget, mérget másra se vennék. Távol létemben gmail.com ma egész nap 2018. november 9-e lesz péntek, de 9 óra 29 perc már csak nagyon kevés ideig lesz. Akar-e bárki bármit közölni, sóhajtani, elénekelni, vagy csak hallgatni velem? Jó reggelt kívánok, én a civil rádiót keresem. Ott van. Jaj, de jó. Szervusz, Pákózdi József vagyok, egy régi sajtos, még abból az időből, amikor Tartsi a nálatok volt. Volt ilyen, emlékszel te esetleg, vagy ott van még? Én nem tudom, én Fiala János vagyok, is adásban vagyok, én nem ismerem Tartsi de Köszönöm elnézést kérek, akkor ez egy tévedés, így most. Akkor kiszállok az adás jó? Köszönöm, Én is Köszönöm, vissza Nula és 0636771161 először nulla hat másodszor Tegyen és 0836771161 senki többet. Viszonthallásra! Laci teljes. TV Civil FM98. Tisztán fogható.